I veckans avsnitt så kommer vi prata om spelen Unravel 2, Road Rage, Seum Speedrunners from Hell och Nintendo Labo. Vi kommer också prata om E3 2018. Det här är avsnitt 140 av Abit of Nöderness. Välkommen till ett nytt avsnitt av Abiton Det här är Nico, tillsammans med är Och hans mic dog på en gång <laughs> Jag tänkte börja direkt Bara hoppa in så här på Nintendo Labo Som vi har spelat, vi håller ju på På våran Youtube-kanal Har vi Spelar som kommer varje fredag Och en av eh, Videorna Som kommer komma upp i framtiden är just när vi Unboxar och spelar Nintendo Labo, undrar om jag kan ta mig när jag har inte tagit upp den eh, så jag tänkte att vi ska gå igenom de två delarna vi testar, som sagt. Vi var inte beredda på hur lång tid det här tar egentligen. Men vi kommer gå igenom allt. Uh, jag tänkte börja med att berätta att Nintendo Labo... Vi, det vi har testat är Nintendo Labo Variety Kit. Variety Kit. Uh, för 649 kronor. Uh, I det här priset så får... Uh, en, två, tre. Är det fem olika spel vad man ska säga? Du har Toykon radiostyrd bil. Toykon mätspö. Toykon hus. Toykon motorcykel. Och Toykon piano. Och det vi alltså att det är radiostyrd bil och mätspö. Och grejen med här är att du bygger ihop alla grejer själv. Så du får en hel låda med pappkartong. Och sen så, och spelet då. Och spelet stoppar i Twitchen Och sen där är det liksom får du instruktionerna eh, Instruktionerna var väldigt smart gjort Ni kommer att se det i videon när vi spelar på fredag Någon fredag, inte nu på fredag, för säkert fredagen efter eh, När vi sitter och bygger fast uppspridat. Men det var väldigt enkelt, man kunde hoppa fram och tillbaka Och de visar exakt hur du ska göra Exakt hur du ska vika För pappen har som, ska vi säga, kanter Eller som eh, färdiga spår Ja, precis. Som eh, du bara ska vika till för att få till allt och hoppa. Det är flikar och lite sånt där som du ska trycka in i varandra. Och det visar sig väldigt bra, väldigt smidigt. Men det tar tid. <laughs> eh, vad var det? Radiosyda bilen tog ungefär 10 minuter, sa de. Mm. Eh, sen gjorde vi mätspöt. Det skulle ta mellan 130 minuter. Eller vad var det? 100-130 minuter. Ja, jag tror 90-120 till eller någonting sånt där, tror jag. Ja, någonting i alla fall. Det är över. Det är mot en och en halv timme i alla fall. Mm. Och eh, vi, klar, vi, tog, vi körde väl det på en timme och tio minuter eller något. Så det tar ju en jävla tid att bygga ihop de här grejerna. Eh, men eh, när man väl har fått ihop det då är det bra. För om man har lyssnat på oss tidigare så vet man, jag var inte positiv. Eh, jag var väldigt ne, liksom med hela den här grejen att sälja papp, Jag är ju rädd att det skulle gå sönder på en gång och sånt där. Men man kan ju inte kasta skit bara utan man måste ju testa grejen också. Så det är ju därför vi eller jag skaffade det här så att vi kunde testa. Och jag blev faktiskt överraskad. Eh, vi började med racing- eller här eh, bilen Och det var ju så värdelöst som man kunde tänka sig. <laughs> Men det är smart gjort. <laughs> Tio minuter att bygga ihop. Och sen är det bara att du stoppar dina jojkons i den här. Och med vibrationer så styr den framåt. Vibrerar i högra, då kommer den börja styra där. Vänsterna vibrerar och så kan du styra lite och så kan du köra så att båda vibrerar så åker den. Inte rakt, utan det blir lite snett, men i alla fall någonting. Och intressant grej, kul att det funkar eh, inte värt 700 kronor. <laughs> nej, det var det. Nej, nej, absolut inte. Det var, det, jag kan tycka det var fyndigt ändå, för jag fattar ingenting. Vi tog den här LC car som det stod och... Det var den kortaste byggtiden dessutom för det var ju lite det vi gick på. Tänkte, vi, ska ta, vi ska ta det snabbaste och smidigaste först. Och när vi plockade ur de här kartongerna ur, <går> ur lådan så fattade jag inte ett skit. För jag satt på att titta och tänkte, hur i helvete ska de få ihop det här till en bil ens? Hur ska det här se ut som en radiostyrd bil? Eh, det gör det ju verkligen inte. Det ser inte ut som en radiostyrd mm. bil. Men det, jag kan hålla med, det var ju lite halvlustigt ändå att köra men jag tänker också så här att det var det var roligt så länge som du och jag höll på med dem, alltså i typ fem minuter sen, var, sen är det nog inte så jävla kul längre än så tror jag för det här är ju enda grejen som inte är ett spel utan det är ju bara en radiostyrd bil med kastfunktion ja. så det enda vi gjorde det var att sätta upp en liten liten hinderbana och tävla mot varandra sen var det ju färdigt och jag kommer aldrig göra det igen eh uh. Efter det då så gick vi på själva mätspöt som tog ja vad vi en och en halv timme ungefär. Mm. Och det var där jag började bli rädd att shit, rep, snöre och papp det kommer ju skära och allting. Men de hade ju tänkt lite på det i alla fall att det, de har satt plastbitar där just repet ska gå så att den inte tär på pappen. Mm. Så på tekniskt sätt så, så har de ju löst det. Att det är papp och sånt eh, jag känner att man vuxen så kommer det att hålla länge. Det här är riktat till barn. Pff, det kommer inte att hålla någonting. Folk kommer klampa på det, de kommer glömma, de kommer spela ner vatten vi höll på att spela eller jag höll på att spela läsk över hela jävla golvet. Det hade kunnat komma rakt över pappen och det hade varit helt förstört och liknande. Så hållbarheten på de här tror inte jag är jättelånga. Men fiskespöspelet när man spelade det Fy i helvetet vilka tajta kontroller mm. allting funkar perfekt och det, jag blev chockad över det hela, just att den har ju, joy den har ju känslan av den, så drar du upp drar du ner så känner den av joy och den följer snöret och det, det, när du drar ner snöret då är det exakt så åker snöret nere på skärmen och allting bra. Ja. att veva den känner av dig också och och allting och allt är ju tack vare joy Men de har ju tänkt så här små delar. Så att en grej i spöt är ju bara där till för att vara lite tyngd och göra ljud. Så när du vevar. Det är hela funktionen men det gör jättemycket. Så de har tänkt på varenda liten detalj i den här jäkla grejen. Så jag blev faktiskt rejält chockad över kvaliteten på vad fan man kan göra med papp. Hur kände du över det vi testade? Alltså, jag kan ju bara säga att jag är, är verkligen förvånad över hur det var. För precis som du sa, vi började med RC-bilen. Allting kändes ganska billigt, ganska enkelt. Det var liksom så här, ja det här hade jag nog... Någonting liknande hade vi kunnat löst med en vanlig kartong hemma själv. Men när vi gick över till fiskespö för det första så är det, det är inte bara att rulla ihop en liten kartongbit och så har jag ett fiskespö och slänga på en tråd. Det här är fan ett avancerat jävla fiskespö skulle jag vilja säga. För det är hur mycket delar som helst som ska vikas och grejas och donas och få ihop. Det var inte jättesvårt tack vare instruktionerna. Så att det var ju smidigt så. Det gick ju, det gick ju bra att få ihop det, var ju bara, det, det, det tar en stund att plocka ur allting ur sina kartonger. Det tar lite tid att vika om och följa instruktionen och så. så att, men när det väl är klart så är det riktigt roligt faktiskt måste jag säga. Jag har varit väldigt förvånad över hur, hur kul jag tyckte det var. Och precis som du säger Kontrollen är ju fan klockren. Alltså rörelsesensorn i de där Joy-Consen överträffar allt jag någonsin hade kunnat tänka mig. Jag har, jag har i och för sig inte provat att spela Switchen med joy alltså där de faktiskt har en funktion borttagna från skärmen. Så att jag har inte tänkt Nej. på det tidigare. Men nu märktes det verkligen hur skarpa de verkar vara Eller, åtminstone i det spelet så har de fått det riktigt, riktigt bra. För precis som du säger, både man rörde spöt höger man rörde spöt vänster. Direkt följde skärmen med och, och liksom visade vart den var på väg. Du lyfte, bara du lyft på spöt liksom. Så kom mm. linan, följde linan med upp jättesmidigt lika så när du släppte ner den. Gick hur bra som helst. Och precis som du säger, veva både upp och ner. Hur, hur snyggt som helst. Det följde verkligen med. Och det, ja. jag, tyck, jag tyckte det var skitroligt. Plus att det fanns mm. ju mycket kul fisk att försöka få tag på. Mm. Jag kan ju säga: går in på YouTube och kolla för jag har nu suttit och lekt som fan med fiskespöt när du har suttit och pratat här. Jag vet inte om det här hörs när jag klickar, men så här hör man ljudet i alla fall. Jag hör, jag hör det i alla fall skulle jag säga. Ja. Hälften kan vara att jag sitter och slår i skärmen, eller i mikrofonen också, för att jag ser jävligt osmidig Men den funkar skit bra. Och som sagt, grejen är ju när du väl har plockat ihop det, du kommer inte plocka isär det. Så du måste ju ha plats att kunna lägga skiten också. Ja, verkligen. Så det är någonting att tänka på. Men bara det här, jag tycker det var så fascinerande. Vi får se hur videon blir igen. För jag ska försöka sätta mig och klippa ihop så det kommer ta lite tid. För det var lite småsmårt att ta hur vi ska filma för vi har proffs grejer, vi amatörer. Så vi har en kamera, vi har game capture kort och sen får jag försöka göra det bästa av möjligt av det. Bara så att man fattar hur det är i alla fall och sånt där. Om inte ja, annat men... så finns det väl några klipp på Facebook också va? Ja, ett klipp där men den ser inte så mycket. Så jag, vi har lite från telefon och så. Jag ska försöka klippa ihop det snyggt helt enkelt. För som sagt, nu har vi spelat två grejer. Vi kommer försöka göra lite, flera sådana här när vi har testat de andra labb grejerna. Men troligtvis så kommer vi väl kanske bygga ihop allt först. <laughs> eller så jag, blir det snabbspolning som sagt. Det är, I framtiden, vad är det? Två eller tre? Det är tre eller fyra grejer kvar. Mm. Varje grej tar för en och en halv timme Så vi kommer behöva en dag för att sätta oss Kanske göra ett helt labbavsnitt eller något Vi får se eh, Ska jag bara lägga undan den här Men jag måste säga i alla fall hur som Så jag är, jag är väldigt förvånad Jag vet att jag hängde nog på dig Där ganska hårt, Nico, när du sågat Sågade det här, för det känns mm. jävligt konstigt Att betala fruktansvärt mycket pengar För lite kartong eh, Men just fiskespösa hade jag skitroligt med Jag tyckte verkligen det var kul Sen är väl frågan hur länge det är roligt och hur länge de här sakerna faktiskt fungerar. Alltså jag kan ju tänka mig att själva spöt i sig kanske inte går sönder om, om man är som du sa vuxen och faktiskt inte kastar omkring det och viftar med det och sådana saker. Nej. Allt, allt för aggressivt. Men jag kan tänka mig att den här ljudgrejen, man, eller ljudgrejen, kartongbiten man satte precis som man gjorde när man var liten typ i cykelhjulet, för det är ungefär samma princip det här. Den kommer ju säkerligen att bli tyst efter en stund. För att mm. kartong kan inte hålla i hur länge som helst. Misstänker jag i alla fall. Men jag är väldigt positivt inställd i alla fall. Så jag är åtminstone så här långt. Mm. Jag är väldigt positiv över upplevelsen vi har haft. Och jag tycker nu när jag har känt på grejerna och hur avancerat det är. och Eftersom det var flera grejer. Så är det värt 700 kronor eller 649 kronor. Jag tycker faktiskt det mm. eh, För upplevelsen Kan jag rekommendera vem som helst att skaffa spelet <laughs> Nej Det här är lite som med VR -t. Det här är en häftig grej som alla borde testa Men det här kommer inte passa Vem som helst Har du barn och verkligen älskar att och hålla på med såna här Fine, ni kommer ha skitkul Några få gånger Det här är inte någonting ni kommer att ta upp hela tiden Men har ni bra med plats Så att ni kan lägga undan det och ta fram det lite då och då bara nu ska vi spela lite labbo när ungarna verkligen vill. Absolut, inte jättemycket pengar, 649 spänn för så här mycket. Men då ska ni vara beredda på det, du behöver plats. Det kommer ta tid att bygga ihop. Och var inte för hårdant med grejerna och låt det då för fan inte ligga framme. Nej, precis. Men absolut, jag kommer ta med och visa det här för mina syskon, och grejer och... Eh, se om det håller. Så jag ska göra ett <laughs> grundligt test med dem också för då visar det sig om det kommer att hålla med kids också. Så ni märker om, om, om det slutar komma upp eh, videos och sådana saker därifrån eller om ni slutar se de här prylarna eller oss prata om dem då är de alltså trasiga gissningsvis. Mm, precis. Men jag kan ju säga jag kommer inte att skaffa den här jävla vad är det, robotdelen. 700 spänn för en liksom ryggsäck med trådar i. Nej, det är inte riktigt längre. <laughs> Eh, vad har vi med då? Vi, jag, vi har båda spelat mm. nu är det mycket vad vi har gjort i, tillsammans eftersom vi har spelat in våra abon men jag har också spelat det själv och det är Road Rage eh, gjort av Team 6 och kom ut 14 november 2017 Det här är ett Road Rage är ett gammalt spelserie det är motorcyklar och så har man vapen och så ska man race och slå ner varandra Oh. Här har man börjat försöka lägga till en story också. Så du kommer in helt plötsligt. Det är så här: Om man tänker och vad fan heter den då? Flykten från New York, flykten från LA. Mm. Hela staden har blivit instängd av polisen, och så får man leka rövare där. Det är uppbyggnaden, men alla har liksom, man är gäng, man har motsyka, och så har du vapen och grejer som ska råka upp i, Runt göra Det uppdrag. Alla uppdrag får du via telefonen, i sms-konversationer. De som har gjort det här spelet kan inte skriva en bra story. De kan inte deras konversationer är helt värdelösa och ej, jag klickade bort det så snabbt som möjligt. För många gånger så har inte ens det de säger i storyn att jag ska göra har ingenting med uppdraget som kommer efteråt ändå. Ett av uppdragen var det så här var det ett ett annat gäng som började skicka sms till oss och bara eller till en tjej våran grupp och börja vara så sexistiska och hålla på och bara det hade med henne och sen bara men, och så blev det ju slags bara men vi ska ta ner er vi ska ta våra vapen och vi ska slå ihjäl alla alla ihopa er uppdraget direkt eftersom jag fick som var med efter det var stans jag ska åka så många sekunder på bakdäcket. Jag ska hoppa så många minuter i luften. Jag bara, men vad är det här med att slå ihjäl dem? Ingenting. Så det är de kör i story har ingenting med uppdragen att jag får göra efteråt. Så det är helt värdelöst. Även de har liksom på kartan, story missions är liksom stjärnmärkta. Och sen har du andra här, missions, alla missions som du bara kan åka och göra ändå och tjäna in lite pengar eller lite så sådär. Men varje gång du har gjort ett situppdrag så kommer du få den här sms-konversationen igen. Varje gång du gör ett situppdrag. Så de vill att du bara pumpa på. Gör storyn, gör storyn. Eller så kan du göra sitemissionen. Men kommer du kommer få exakt samma konversation varje gång du har gjort. Eller om du klickar runt. Man kan säga att det decline SMS:et också. D nej, du deklinar och så kommer den upp på en gång. Nej, det där ringer igen. Dekline. Det den ringer igen tills du svarar. Så det är så jävla dåligt gjort. Men vadå? Vänta nu. Så varje gång du gör ett side mission mm. så dyker main quest konversationen upp igen. Mm, som du hade tidigare att det här är ditt nya quest som kommer. Ja, ja. tack, då vet jag. Ett side mission. Hej, det här är ditt of... Exakt samma text. Och det är inte så här fan. att man bara säger det här är ditt, utan det är en hel konversation. Bara så jag måste bara klicka bort och sen gör jag ett side mission till. Äh, helt värdelöst. Ehm. Um hur är det gameplayet då? för man kan ju tänka att ah, det är i alla fall ett schysst äh, racingspel. <laughs> Nej. Tänk GTA-spelen när man körde motorcykel där i fast äh, på play, alltså Playstation 2 typ Vice Aha. City de här. Men att du inte kan svänga utan att där kunde man i alla fall svänga lite här är det. Tänk att du håller i en linj linjal. Och svänger med den. Så är det att svänga med de här jävla motorcyklarna. Det är så jävla stelt. Och det är så här: Det går knappt att bromsa ibland. Nej, den är katastroftäåligt. Det är Mainstorm liksom, så som jag har spelat. Du vill du låsa upp nya vapen, nya förare, nya motorcyklar. De har lite annan känsla. Men hela principen, du ska risa, det känns för jävligt. Att slåss med vapnena är till omöjligt- om du tar ett långt vapen. För det är så jävla dålig känsla i kombaten. Och det är, det är he, de två grejerna- hela spelet är uppbyggt på. Det är där man har fuckat ut totalt. Eh, det var det positiva. Ska vi hoppa in det negativa? Det här spelet är så jävla bugget. Alltså det är katastrof. Jag åkte, kommer till ett race. Och så står det sväng här. Jag bara, oh shit. Jag kommer krascha in i ett hus rakt fram- Nej, den buggar loss och jag åker rakt igenom. Huset dyker upp på andra sidan. Och så kunde jag inte till komma tillbaka till racet. Bara, aha, uh, uh, uh, uh, nu då? <laughs> fast, fast det där hände ju hela tiden. Du, du och jag körde ju lite, eller körde ju race, eller vad heter det? Local mm. race emot varandra flera gånger. Och, alltså det hände ju konstant. Alltså inte mm. bara för, jag vet inte om det ska vara en feature, men det är ju inte bara för dig och mig det verkar bugga. Utom även för våra NPCer. Nej, alltså, de våra... är helt värdelösa. Nej, ja, alltså, alltid dåligt. Man, man kan komma till en skarp 90-graders kurva och man, man har lärt sig. Och Jag tycker fan att det är fan att börja på GTA och säga att det är liknande, alltså att det är typ som det. För att det här är katastrofjävla styrning, hela alltihopa. Det, visst, det styr ganska bra i sidled, alltså när du svänger. Men gasa är fruktansvärt långsamt. Alltså, du kan hålla in fullt. Direkt, och det, det, det kommer ta halva banan innan du kommer att komma upp i hastighet när mm. du tycker att, oh, nej, men okej, nu får jag lite fartkänsla. Det, det kommer aldrig att ske. Sen sen ska du ju liksom, sen har du ju boost på din motcykel också som du mm. kan bygga upp genom att åka på bakhjulet. Som är, ta fan, det enklaste man kan göra i hela spelet. Det, det, det är bara, tryck bakåt på spaken, så kommer den att mm. åka på bakhjulet och du kan fortsätta svänga precis lika dåligt som innan. Så går det att svänga när du är på bakhjulet och i stort sett så går det ju inte att, att köra om, eller alltså du kör inte om kul lättare på bakhjulet än vad du gör när du åker på båda hjulen så att säga. Så That det är precis. katastrofdåligt. Och sen då för att komma till de här NPC'erna alltså man kan komma till vilken kurva som helst, gärna en skarp dock så kan man komma och bromsa in lite snyggt och så tänker man gasa ut så mycket, så mycket man liksom vågar ut i kurvan inte för att du får någon känsla för det, men du försöker. Då kan det alltså komma en MPC i full fart. Inte ens att börja svänga på styret. Utan bara smäller rakt in i väggen framför dig. Och han flyger. Alltså han, det är inte så att han. oj, ramlar av hojen. Utan att han typ så här. Oj! Flyger iväg åt ett helt annat. <laughs> helt annat håll. Medan typ fortsätter rakt fram som om att väggen inte fanns där. Alltså mm. det hände så mycket konstiga grejer medan vi kör det. Ja men alltså Spelet är ja. väldigt trasigt Det är som du sa När man körde bakdäcket ja. Du kan aldrig falla bakåt Det enda som om du kraschar Det är att du åker in I någonting framåt För det är inte in nollkänsla Det är bara bakåt Och sen är det bara hålla Du kommer inte kunna ramla bak Nej, nej äh, precis, precis. Alltså buggar, allt NPCerna, de kraschar bara. De, de, vi kan inte köra, de kan inte köra, ingen kan köra. Som sagt, jag tog upp buggar liksom med huset. Jag har varit uppe i träd, kommit på en liten tortavl, kan till exempel flyga rakt upp, fastnar i ett träd och kan inte åka därifrån. Jag fick det på video så det kommer ni kunna se när jag lägger ihop en recension som vi brukar göra på YouTube-kanalen. Kommer jag visa er buggarna jag har fått? Jag har ibland, det är ju bilar och andra fordon som åker på vägen också Ibland är det så att jag har legat under bilar och kunnat kört För de bara åker upp på min rygg och så bara följer de med Ibland räcker det att bilen bara nudda mitt däck och jag sprängs Och det är, nej, spelet är katastrof Jag trodde det kändes skönt att det, är så här, det här är så här roligt För jag spelar Road Race på N64 och hade skitkul med det Mm. Det skulle ha stannat på en 64 För det är, fan det är sämre nu 2017 på PS4 Än vad det var förut Nej, det är... Skaffa inte spelet Det var inte dyrt men det är inte värt en enda krona Tyvärr Jag antar att du tycker detsamma Ja alltså Jag skulle inte betala pengar för det här Om vi säger så <laughs> alltså, Nog för att det är kul med buggar Det är kul med sådana saker Men inte så här roligt och då har jag, inte, jag har ju för sig inte provat storyn men den låter ju inte som att den är ett dugg bättre. Det, det enda jag vill lägga till är att de här vapnena som du pratar om och precis som du sa de är svåra, alltså de är ju till för att du ska kunna åka upp till en fiende eller ligga jämsides med någon och så slå på dem så att de ramlar omkull av sin hoj. Mm. Alltså jag vet inte hur många race vi körde och, men jag lyckades två gånger att överhuvudtaget träffa någon med det här vapnet. För det är inte så att så fort du trycker på knappen så viftar den. Utan du måste hålla in den i typ en sekund eller något för att den ska börja och vifta. Och försök åka i kapp någon, ligga precis bredvid dem, lyckas hålla in knappen i en sekund för att sedan slå omkull dem. Mm. Och inte ha ått de... för långt ifrån dem dessutom nej, ja. då då, Eller passerat dem för den delen ja, Eller att de har hunnit slag i dig också Eller att du, man kan inte Button här, utan, för då, då är det som att du står och rycker med handen bara, äh, äh. Du avslutar <laughs> inte attackerna Det är helt nej, katastrof Jag ja, hade nej. hoppats att spelet Eftersom story var så dålig Så hade jag hoppats att multiplayer när du kom Att det är det som skulle rädda upp Att det är där det här spelet glänser Nej det är inte värt att inte upp spelet. Det, det helt... finns bättre saker att spendera tid på faktiskt skulle jag säga, mm. än det här. Då kan vi ta det som kommer upp nu på fredag på Abonspelar. Och det är Sium Speedrunners From Hell. Det här är gjort av HeadUp Games och det kom till Steam juli 2016 till Xbox One september 2017 och sen till Playstation 4 oktober 2017. Och vi spelar på ps 4 det här är ett speedrunner spel, precis som du låter i takt, liksom i, i namnet. Uh, du ska bara hoppa över hinder, det finns teleportörer, det finns gravitationsmoment, det finns uh, du ska kasta eldbollar för att låsa upp vissa, uh, vad ska man säga, inte Tända knappar bråser. men liknande. Ja, precis, och de funkar som knappar för att ja. uh, registrera olika saker, det kan vara plattformar och allt möjligt. Allt är första persons vi. Allt går på tid. Mm. Så du om du stannar då är det lika bra att du dör eller börjar om. För det här går fort. Och det är ju speedrunners från hell så allt är ju heavy metal! <laughs> eh, väldigt speciell spel. Jätteskärmigt. Mycket hård, rock och tung äh, Stil på det hela. Skitsvårt. Jätteroligt. Alltså det är så sjukt skärmigt. Men hur svårt som helst. Och... Jag tror det bara är... Oj, nu ska inte jag säga hur många banor det var. Var det... Nej, jag vågar inte säga. Ett av världsrekorden i alla fall är 17 minuter har jag för mig att spela igenom det hela. Ja. Så är du duktig så går det fort Är du som oss, då spelar vi en halvtimme och kom fem baner Om ens det, om ens ja. det skulle jag säga. Nej, så... Vad jag tror, jag hade läst någon någonstans var 15 eller 17 baner Det kan vara fler, jag har ingen kan jag säga men uh, det är svårt med rugget kul och väldigt, Eftersom allt är så olika uh, Ena gången kan det bara vara hopp Ibland är det så här spikar Eller som du utsattas. Så nu nuddar du dem dör du Det kan vara eld Det kan vara uh, eld som skjuts mot dig Som du ska hoppa och sen springa ifrån dem blind uh, Det är katastrofalt hur dåliga vi var Det var kaos hela tiden Men jag vill inte sätta ner kontrollen För det var så jäkla kul Ja, men man får ju verkligen känslan eller alltså, det, det precis som du säger, det är kaos jämt för att man, man får panik så fort man trycker på start för att från, de, från dess, då, då börjar tiden, då är det bara att köta verkligen. Och du ska för, först och främst så som oss där vi inte har spelat det tidigare, vi inte har inte gjort någonting som har med det att göra tidigare så, så ska du ju först förstå dig på banan, alltså mm. medan du samtidigt då ska försöka springa och sätta en så snabb tid som möjligt. Vi var inte ens i närheten någon gång skulle säga, att vara snabbast. Alltså det, vi var inte duktiga, så enkelt är det. Men jag tycker ändå att det gjorde det riktigt snyggt. Det är väldigt enkel grafik. Alltså inga, det, det känns nästan lite typ Doom-aktigt. Alltså så här blockigt och jäkligt, men ändå klockrent, verkligen. Du, Den... du har... Den här eldkrotet, den har du jämnt va? Jag tror att det, det är ingen uppgradering du plockar upp utan den har du hela tiden. Nej, precis. Den har du hela tiden. Utan det är bara gravitation och det som ja. du måste faktiskt ta för att kunna få. Ja, men exakt. Och sen finns, jag tror bestämt, jag har kollat igenom en speedrunner när han springer igenom hela. Och det finns lite flera olika uppgraderingar också som kan, jag tror att det är teleportering, eldbollen. Sen kan du typ göra egna block som du kan stå på. Okay. Och sen är det uh, Jag tror att det är en till Men jag är inte helt hundra på Jo, eh, vrida tillbaka tiden Kan okay. du också göra eh, Så att du kan springa och göra en sak och Vrida tillbaka tiden en viss stund Och sen springa tillbaka där Eller fortsätta springa därifrån liksom. mm. Jag tror att det är de i alla fall Det är de jag kommer ihåg Men hur som, jag tyckte det här var sjukt kul Och det är väldigt få spel som jag inte Rage quittar Asfort när, när jag har dött Vadå Startat om 15-20 gånger på exakt samma ställe. Mm. Och det ville ändå bara säga att okay, ett försök till. Det ska ju gå. Så att alla pusslorna känns ändå som att de, de är inte omöjliga. Du fattar vad du ska göra. Däremot så, så är de liksom tillräckligt svåra för att du ska slarvmissa ganska enkelt. Mm. Du, det, det, det, kan ju vara, det kan vara så enkelt som att du ska hoppa över, ja men, som ena banan, du, det skjuts eldbollar emot, emot dig och, men samtidigt som du måste springa emot dem så för varje gång så blir det ju liksom lite tajtare från där den skjuts till när du behöver hoppa mm. och bara, bara en sån enkel grej att du liksom säger okay, man kommer in, man hoppar, jag tror det, är, det kan ha varit fem eller sex gånger innan du är färdig de första tre gångerna får du ett mönster att hoppa på exakt samma liksom med samma tempo men då inser du inte att du springer emot den så du kommer ju gå fortare för, det liksom, innan nästa eldvåld kommer. Så att, det är, det är, kaos, kaos är allt jag vill säga. Men skitroligt. Det här tycker jag dock är ett spel man kan plocka upp om man är, är någon som verkligen vill finslipa sina kunskaper eller alltså verkligen spela ett spel för att putsa tid. Liksom. Mm. Jo, du tog upp en bra grej där Det här är ju baserat på Doom De som oh. skapar spelet har ju kollat på Doom Så CEO-märket är ju Doom-märket Så ja. de har visat att det är här vi har tagit våran Liksom influenser ifrån Ja fan, de var ju inte helt ute och simma alltså Nej, du var exakt på, på rätt stil ja, Och det är ju det, det känns som Gamla lite så här Doom- eller Quake-spelen Åt det håller. Mm. Doom 3 och Quake och de här när man spelar fast nu har man lagt till speed-element på det och du har ju direkt när du har spelat har du ju världs, liksom poängen och så har du ju vänners poäng och sånt så du kan jämföra hur många gånger kom vi på tabellen? Jag kom en gång har jag för mig Jo, Jag tror att vi satte samma bana och fick typ samma placering ja. jag tror jo, att du om, du om du sprang först eller om det var jag som sprang först och sen slipade vi ner den med typ en tiondel. Men vad var ja, det? Precis. Plats 480? Ja, jag kan ju säga. Jag, man tänkte ju så här, Ja, topp 10. Nej, jag tror det var 489 ja. eller något sånt där. <laughs> i världen. Så, och jag tror listan <laughs> går på 500. Så vi klodde ju några i alla fall. Ja, precis. Eh, nej, ruggigt kul. Och så sagt, det kommer upp på fredag på Youtube-kanalen. Sök bara Abiton Nörders på Youtube. Och så har ni Abonspelare där. Nej, eh, det var ruggigt kul. Ruggigt kul att spela. Sista jag har är vad heter det? En grej från E3. Så jag tänkte att jag tar upp det lite mer när vi kommer dit istället. Mm. Spännande, spännande. Så vi hoppar in i Nerdsnack helt enkelt och tar upp E3 2018. Och precis som vi har gjort alla andra år så kommer vi gå igenom konferenserna för sig så som de var. Vi har inte kollat på alla. Vi har missat två. Det är PC och så var det ah, Forskorn hette de. Eh, revolver eller någonting Undead eh, Jag kasta bort Det var en till i alla fall Det var min, Jag eh, Kommer inte så vad de heter Bara nu för det I alla fall det är två vi inte har med Men de stora har vi Så vi ska gå igenom Dem helt enkelt Och första är EA Och där kommer vi gå igenom Jag kommer rabla upp alla spel Och sen kommer vi bara prata med de Som vi tycker är intressanta Vi börjar med De visade först jag kan ju säga också Det kan vara så att vi har missat några För ibland är det ju bara att de snabbt visar några spel Och vi inte ens visar namn Då har vi inte skrivit upp dem helt enkelt Men för det mesta är allting med De började med Battlefield 5 Sen var det FIFA 19 Sen pratade de om Jedi Fallen Order De visade upp Better från 2 Unravel 2 Sea of Solitude NBA Live 19 Madden 19 en Conquer, Rivals och Anthem. Om vi börjar så här. Vad tyckte du om själva konferensen för det första? Jo, men alltså. I helheten i sig var väl ändå helt okej. Okay. Alltså klassiskt på något vis. Jag vet inte. Det var inte jättemycket jag la på, eller på, liksom på minnet mer än så. Så då misstänker jag bara att det var inte... Det var ingenting jättehäftigt och det var ingenting som var jättedåligt heller för den delen. Jag kan beskriva hela E3 som bäst med varför slösar ni min tid. <laughs> Det är skit, mycket sånt. Det är så här dum grejer. EA gjorde det flera gånger. Tog upp helt onödiga, onödiga grejer. Istället för att bara visa game trailers, prata lite kort om spelen, för allting att flytta på bra, så ska man stanna upp allting. Man ska ta upp personer som inte har där att göra, som inte har någonting att säga eller någonting. De tar upp spel som man kunde ha tagit så här. I Aftershower, alla har Aftershower IGN och då flera stycken Games, alla har några så här små grejer Ta upp sådana spel där Nej, vi tar upp det på, e, liksom på Konferensen och ingen kommer Bry sig om det här så, Och det är inte bara EA som gjorde det, det är Alla gjorde det någon gång jag tänkte säga så här att sådana saker minns jag väldigt väl från de andra skulle jag säga. Mm. Alltså att det, det, det var därför jag tänkte att EA kanske inte gjorde lika mycket som, som dem, eller lika äh, uppenbart i alla fall. EA men... gjorde det värst, om du frågar mig. Ja, ah, okej. Okay. Först, om vi börjar med Madden 19, hade de ja. Där de tog upp en, där han som har vunnit EA-titeln tillsammans med en riktig Madden-spelare. Och de stod ja, jättelänge, det. jättepinsamt och jag vet inte vad någon av dem gjorde där. För de visade ingenting om spelet utan de pratade bara om han som har vunnit med den liksom live. Liksom, ja, han gjorde det förr eller han vann 2018, vad ja, han? Ja, någonting eh, som, ja, kul för dig. Ja, har du fått din ego-boost nu? För vi bryr oss inte, ni visar äh. ingenting av spelet. Så jag bara, nej, det bryr jag mig inte alls om. Eh, Kommer en Conquer Rivals, mobilspelet. Varför visar ni ett mobilspel här? Och gör det som en e-sport med kommentatorer och sånt. Det var så, här, jag gick iväg. Jag bara, Nu kan jag gå på toa, jag kan gå och kolla mejl, jag kan kolla telefonen. För det här kommer ta lång tid, och det intresserar mig inte för fem öre Det här tar ni upp med typ idén och de senare. Kolla vad vi har. Visst är det häftigt. Ta inte upp det på konferensen och sätt stopp för allt annat. Helt Men nu, nu kommer vi vara ganska oense här om en liten stund. Så att, eh, fortsätt där du får se. Det var bajs. Eh, och sen Jedi Fallen Order Response i Titanfall-gänget. De kommer med ett eh, Jedi-spel. Eh, de pratade om det. För de hade ingenting att visa upp. Så de... Eh, och vad heter hon? Från Good Games... Oh, nu tapp jag tappar jag jag vet precis vad du menar. Ja, inte Adriana, vad fan heter hon? Uh. Ja i alla fall hon som var ja, jag kan inte fatta att jag tappar det namnet. Jag hör ju det varje dag när jag sitter och lyssnar. Uh, hon som var vad ska man säga, game show host under EA Hon gick ner till publiken, pratade med en Från respawn och de bara satt och pratade om spelet som kommer komma, men de har ju ingenting att visa upp om det så varför ens visa upp det? Det tyckte jag också var, nej, prata inte om det. Det här tar ni upp i en blogginlägg senare, för ni har ingenting att visa upp här. Det som var bra liksom, men Betterfield 4, fine. Uh, Battlefield kommer med Clone Wars, fine. Var det inte, var det inte hon då? Andrea hon heter, René, René. Ja, Andrea, precis. Jag sa Ad, Adriana så det var därför jag, ah, ja, jag visste okay, att det var ja. någonting. Ah. Precis. Uh, Betterfront 2, Unravel 2 som är ute nu. Det var spännande, och det är det jag har spelat. Ute på YouTube finns nu del 1. Jag har spelat två delar, ut, äh, har jag redigerat så en ska komma upp snart av Unravel 2. Jag kommer snart in på det. Men det var Battlefield 4, eh, Unravel 2 och Anthem var det som jag tyckte var intressant. Men Better även. På... 4? 5. Ja, okej. Jag tror du har tittat på olika konferenser annars. Anthem gjorde de exakt likadant. Tro ut på det helt onödigt. Fan, de visade samma grejer om och om igen. De hade inte tillräckligt visat upp så. De sägade ut min tid helt enkelt. Det här är så här, de hade kunnat visa tre trailers så hade det kunnat räckt för mig. Visst fan var det, det var under Anthem de tog upp eh, tre, eller fyra stycken ur kasten eh, med. Va? Eller inte ur kasten mm. ur. Eh, Development uh. teamet. Jo, precis. Ja, exakt. Och satt där och diskuterade en stund och sa jag tyckte de pratade väldigt lite för att ta upp folk på scen och prata med dem. Samtidigt som jag håller med dig där att varför då ta upp dem om de inte ska mm. berätta mer än typ vilka fyra... Vad fan, var det? De skulle berätta vilka fyra typer du kunde vara och det var lite... ja ah, De hade ju lika bra kunnat visa att det som var på bilden bakom dem bara. För att jag mm. förstod precis. av det vad det var de ville säga för någonting. Ja, precis. Så nu är jag liksom på det här av en, två, tre, fyra, fem, sex, sju... Av tio grejer så är fyra. Fyra har jag tagit upp som varit helt onödigt. För att de bara, bara suttit och pratat och inte visat någonting egentligen. Eller att de bara dragit ut på min tid. Mm. Mm. Så varför håller ni på så här. Men som sagt, Betterfield 5, Fine, jättelite vi fick se. Men Fine, uh, Unravel 2 och Anthem. Men det är för att man redan är taggad på Anthem. För det de visade där, det sa ingenting. Utan det var det de sa lite som man tog upp. Mm. Men om vi börjar med Unravel 2 Som jag har spelat ja. Jag har pratat tidigare om Unravel 1 det här Man är i Man löser pussel genom att du har en tråd Hela tiden som du är fast i mm. Och så löser du pussel Och så måste du liksom följa tråden Hela tiden ha med dig tråden och liknande Och du använder tråden för att lösa pussel Du kan svinga dig Du kan knyta dem på två ställen För att bygga en studsmatta Och hoppa vidare och liknande det, det är första spelet. Jättsnyggt. Det är svensk gjort. Det är av. Eh, ah, vad heter de? Coldwood Interactive från Umeå. Så det är så här svenska landskap och sådant. Man känner det jättesnyggt. Och de har en liten story på det. Första är det lite så här. Små, tragisk men bra. Jag rekommenderar jättemycket. Andra spelet nu då är att istället för att du har den här tråden iknuten hela tiden i banan mm. så har du den iknuten i en annan jarny. Så det är två stycken här plötsligt. Och ni löser pussel tillsammans. Mm. Så i det här spelet de har gjort det att man kan nu spela co-op. Jag har inte testat det, jag har spelat själv, men jag ser hur det här kan vara i co-op. Så om man springer, man sitter ihop hela tiden så man kan liksom trassla sig in i varandra så att du springer som en karaktär eller så kan du springa som två och så följer den andra lite med. och så kan du hoppa mellan de här två liksom med bara en triangelt klipp. Så om du måste svinga den någonstans och inte kan fästa ditt snöre någonstans då får du ställa ena jarny, röd jarny på kanten till exempel. Och så får du hoppa ner med blå jarny, ta tag i det gemensamma snöret och svinga dig för då är det som att röda står och håller i där uppe och svingar upp dig, lösa pussel på så sätt. Och de gör det sig väldigt smarta grejer eh, att man måste med samarbete klara pusselerna. Och det är ju det jag ser skärmen med att spela här co-op, att lösa pusselerna tillsammans. Nu spelar jag själv, så jag, jag läser pusslen ganska snabbt, men jag ser det här skärmen att, ja men gör du så, gör du så, att det är som en extra boost, även om ni gör exakt samma sak som jag kan göra själv, så mm. ger ju det en liten extra. Men jag tycker men, det är fortfarande riktigt bra. Men styr du båda två då, eller är den liksom datorstyrd i de Nej, jag styr båda. man behöver dem? Nej, jag styr båda. Så har jag antingen ska jag ihop dem så springer mm. vi tillsammans ja. eller så kommer de vara en och en och då är, springer man till snöret har slut då måste jag ju komma närmare så då måste jag ha en triangel så om jag klickar triangel på röd vid kanten ja. och sen byter jag till blå då kommer röd stå där automatiskt still tills jag ah, okay. använder dem igen ja. så det är sådana Bra grejer så när man ska springa vidare tillsammans och bara springa. Då kör man oftast ihop varandra. Mm, och sen mm. är det liksom, får man lösa pusseln tillsammans. Även äh, mm. det är skitsmorta grejer. Riktigt kul, men det är det är, som sagt, det är gjort för två stycken. Och det är, jag tror det är roligare. Men jag har kul med det nu också. Allt är ju inte perfekt. Grafiken och sånt fortfarande är jättesnyggt. Men allting är jättestelt. Det är så här: ibland är världen den senaste levande ut. Men helt plötsligt kommer du till det man kan klättra på som en buxbuskväxt med lite löv och sånt. Löverna är st alltså de är ditmålade bara. De har ingen så här reflektioner och de rör sig inte i vinden, ingenting, utan de är bara fasta där. Så det tar bort hela illusionen. När Jarnis är lite halvlevande och på en fast vägg, det är som att det är plast mellan själva liksom väggen och Jarnis. Och det tar bort när du typ drar på någonting. Eh, en trästubb eller någonting då är det mm. inte så att den följer med naturligt utan att den är stenhårt fast här och så följer den bara med som en sten istället för. Och det tar en liten ur illusioner för sånt har de gjort mycket snygga förut. När man puttade på ett äpple då var det som att äpplet naturligt följde med och liknande. Ibland ja. har du en hink, då följer den liksom den faller naturligt och sånt där. Men vissa grejer är det liksom stenhårda som att det bara är dit klistrat och så det går att använda det men den, har, den lever inte in i resten av världen så, eftersom allt annat ibland är det vatten som är jättsnyggt och allting. så det är lite negativt att de är inte är tillgängligt överallt är det någonting som du tror de har missat eller är det tidspressen som bara har gjort att den här kommer inte att den här grejen kommer de inte att röra på så därför får vi hoppa över det bara de tar, nej jag menar slösla polikilt det skulle jag väl tro ah, ja, för det är, okay. liksom, det är så på alla alla väggar som man klättrar på Exakt mm. likadana Så de Jaha. har inte gjort det någonstans Utan det är inte bara en väg där de har missat Utan alla är exakt likadana Oj, vad tråkigt. Eh, Och många sådana här och sånt eh, mm. Så det är jättesynt Vissa grejer är jättsnyggt, Andra är bara sten alltså Det är som att de, de, de har inte har lagt någon energi alls Nej. Men jag är jättekul med det Det är inte någon jättetung story Än så länge som jag spelar Det här är sju banor, jag har spelat två Ja. I första spelet så fick jag mycket mer känsla för spelet För att man fick mera bilder och allt Jag tyckte den var bättre berättad mm. Här ser jag ungefär vad det handlar om Men den tar inte till mig lika på samma sätt För det är inget prat eller någonting Utan det är bara musik och lite Bilder i bakgrunden Som att det kanske är två människor Men de är lite så här, vad ska man säga Skuggaktiga Eller de är lite utsuddade Så det ser ja. inte exakt vad det är Men du ser vad det ska föreställa det kanske är två barn eller någonting men du ser inte skarpa bilder på dem utan det är liksom som moln av dem och så är det lite färg men du ser att det är, det är svårt att förklara. Ni får kolla in video på Youtube istället. Men... Är, det, är det som saker som alltså, naturligt är i den bakgrunden du är eller är det bara bilder på saker? Liksom? Nej, de kommer upp ibland så att du ser att det, det berättar en story. Du har ja. bakgrund och helt plötsligt kan det komma om ja, du tänker rök eller moln ja. så kommer du upp och formar två figurer. Och så ser man ah, okay. som två flickor i det här spelet där det bland annat ah. och så gör de någonting, det händer någonting och sen bara försvinner de och så fortsätter ah. du ändå och det är så berättelsen berättar. Och det var ju det som man fick i första spelet var jätteimponerande. Man fick följa liksom en familj ungefär från barndomen på det här lantstället för man var i en gammal damshus. Och så fick ja. man följa det som hänt henne, antingen från barndomen eller hennes familj och allting. Och det var så, här, det här, glada grejer, det var sorgsna grejer, allt möjligt. Men det väckte jättemycket känslor, bara det jättelilla att det sa ingenting. Men de visade bara små små bilder som berättade hela historien. Skitsnyggt. Ja. Det är det, här griper ni inte tag på mig på samma sätt. Men vi får se nu, ju längre jag kommer, det kanske blir jätteschockat. Men just nu är det inte något speciellt. Men, men då en fråga då då? Ja. Jag som är, varit väldigt taggad på det här just eftersom att det är co-op och mm. jag försöker sakta men säkert smyga in min sambo i spelandet. Åtminstone mm. där jag kan. Hon vill ju verkligen inte köra skjutspel så att i stort sett alla sådana co-op-spel försvinner ju. Mm. Men det här låter ju verkligen som ett sådant spel som skulle vara perfekt för det. Då blir jo. min fråga direkt. hur, alltså Hur är kontrollerna och så för någon som faktiskt kanske inte har spelat tidigare? Alltså är jättelätt. det mycket krångligt, eller? Det är jättelätt. Men det är ju det pusslerna kan bli svåra. Att ni måste börja ut ja. tillsammans. Men du har ju bara springa. Mm. Du har en knapp för att kasta iväg lite av snöret för att det markeras, här kan du kasta snöret. Då klickar du, håller in, klicka på runt så kastar du iväg snöret. Håll in runt så kan du börja svinga där tills du släpper runt och flyger iväg. Ah, okay. Fyrkant ah. kan du ta tag i snöret som redan finns. Mm. Så om du, som när du Om du står på kanten och hon ska hoppa ner, då hoppar ah. hon ner och då hamnar ju snöret följer efter henne. Håller hon ah. det i fyrkant måste hon då klicka så att du tar tag i det repet och kan börja svinga, annars faller du rakt ner och dör. Ah, äh, okay. Även fyrkant är det så att du ska snö mellan två platser. Du ser Här två, kan jag på något sätt antagligen kasta snöret. Eller så kan jag stå vid dem. Då kan du vira två trådar vid dem. Mm. Och gör du det på två när varandra då blir det som den här studsmattan så att du kan dig iväg. Ah. Och så klickar du, håller du bara in runt så snurras de upp automatiskt. Och så följer ni bara varandra. Det är allt man gör. Och så hoppar mm. plattformarna. Så det är det jättelätt. Är, ja, låter mm. spännande. Det låter väldigt mm. intressant. Jag tror att jag kommer att försöka ta mig in i det här också faktiskt. Absolut. Eller så spelar du första. Låt henne sitta bredvid. Bara följa storyn. För det går ganska snabbt. Det Aha. gjorde jag med mitt ex Och hon följde med hela storyn igenom Och sen ja. verkar det intressant Då det bara, här vi har ett till spel där vi kan spela tillsammans För då har du lärt dig hur Spel funkar för det är exakt likadant Och ja. du ja. kan hålla koll på pusslen Och hjälpa henne Ja det, det låter faktiskt som en ganska bra idé för in och kika på Playstation Och se vad, vad som finns Jajamän. Men det, jag rekommenderar, om man spelar Unravel 1 Så vet du exakt hur det är här Men mm. nu med co-op då Nice äh, och andra, det var ju Anthem. Det nya vi fick där, det var ett släppdatum. 22 februari 2019. Och det är det heta datumet. Det är Anthem släpps då. Det var... Uh, hjälp mig. Uh, vad heter det? Uh, zombiespelet Playstation Days Gone. Kommer 22 februari. Ja. Ah, ah. Och så var det... Det var inte Kingdom Hearts, för den släpptes den 29 dagen för mig. Jo, det är någonting sånt. Men det är en till som släpps just den 22 februari. För jag vet att det är tre stora spel som släpps just då. Uh, så det är tight uh, Det vi fick också reda på det är att i Anthem är inga klasser låsta. Om man tänker, du har ju din brawler, din magic, din uh, vad heter det, vad ska säga, spion eller sniper liknande. Alla mm. olika robotar är ju byggda på olika sätt. Ingen av dem är låsta till din karaktär. Så det betyder ah. att du kan träna upp allihopa, du kan skaffa vapen till alla, du kan skaffa färg allt. och så beroende, om du vill spela fighten den här rundan då kan jag ta snipen och nästa runda så väljer vi olika, för ingen är låst du kan ta vilken som helst, när som helst Du menar dina javelins är inte låsta på något vis, utan du har en av varje? Ja Ja, Så jag var jätteduktig och skrev upp vilka det var nämligen för de heter Storm, Colossus, Ranger och Interceptor och det säger ju ingenting. Nej, det gör det inte. Men, men de, de de pekade så jävla mycket själva just på att det var javelins de hette. Ja. Så därför tänkte jag det var lika bra att skriva upp det. Det kändes som en viktig pryl. Storm sa du? Det är Magic, hur det? Ja, Anto, jag tror det. Sen har, du, har du Colossus. Var det var Kolossus. Eller ju, Ja, precis. Det är ju den stora tank tanken om man ska säga. Ja, det såg så ut i alla fall. Och sen har du Ranger. Och det är ju klassisk Ranger precis. Ja, exakt. Och sen har du Interceptor. Och Intercept, det måste vara något spionaktigt. As eller? Det är inte solten ändå bara. Alltså en med vanligt pang, pang, pang bara. För jag tänker om det var den som hade alla de här specialgrejerna att man bara kastar olika för att boosta en booster karaktär vad man ska säga. Fast vem, vem är den vanliga då? För Stormen fick jag för mig var den som flög runt ju... och körde en massa magi och skit. Ja, det är ju det. Det finns ju ingen som säger exakt liksom vanlig. Utan Nej, det är kanske är att man är. har ju olika. antal kör du Sniper eller så ja. kör du Kolossus. Och så olika. Jag antar att den som du sa där den är väl mest lik den normala, men att du är ju som bara, vad fan heter det när man bara boostar sina polare det heter ju något speciellt, du som har spelat support-karaktär ja, ja, liksom. ja, precis Det låter som en bra översättning i alla fall skulle ja, jag säga det, är bra. det andra som jag skrev upp som var att det är inga lootboxes det Nej. är stort. Men du kan köpa utseenden och liknande i spelet men då vet du vad du köper. Vill du ha en viss färg, ja men då köper du den färgen. Det är inte så att du får det random. Så, precis som alla har klagat i Destiny 2 just nu. <laughs> ja det det tyckte, Några tyckte, grejer du? som jag reagerade på som de sa där faktiskt var att de siktar redan nu på att släppa DLC och uppdateringar för for years to come för att citera dem exakt. Uh, då innebär ju det att då, då, och dessutom de uppdateringar de skulle släppa skulle både ge mer content, mer story alltså verkligen bygga mer av allt. Det låter som ett väldigt stort företag de håller på att dra igång liksom för att faktiskt få det här att flyta på. Det ska bli väldigt intressant att se om de faktiskt tänker följa upp på det här. Ja, precis EA och de, de har ju mycket pengar. Det här är bara snack. Det här är bro, Kommer inte någon spela om de sådana fucker ut med bättre från två? Kommer folk inte spela det för att de det är inte de lovar så mycket men håller inte? Som det här man, det här de pratar om storyn. Du har en egen story men du kan spela med andra. Ja. Vad menar ni med det? Det är liksom det är ingenting. Så här, ja, men du kan spela själv. Men du ska spela med andra för troligtvis är det så jävla svårt att spela själv. Och det är bra många som är där för storyn själv. För multiplayer-spel brukar inte vara så jättebra på story. Och här snackar de om att man ska ha sin egen story. Hur kommer det där funka? Kommer någon överhuvudtaget bry sig om storyn? För annars är det inte riktigt värt det här. De ska ha raids och sånt där, fine. Men det kommer ju inte locka in alla... Och det är ju det som, så ju mer de pratade under den här konferensen ju mer blev jag så här. jag har varit jättesugen på Anthem ju mer de pratade desto mer dras jag ifrån Anthem för det låter inte alls som ett spel för mig helt plötsligt. Så det är det jag blir lite nervös över. Jag blir ju faktiskt åt andra hållet för det är, i mitt huvud, så jag tänkte det faktiskt inte under konferensen men ju mer du pratar, ska jag säga så får jag känslan av att det liknar alltså typ vov mer och mer. Mm. Där du jo, faktiskt så kan. Du kan spela själv, du kan göra allting själv om du vill. Du kommer inte att nå de riktigt höga nivåerna, du kommer aldrig bli riktigt bäst. Däremot så kan du göra det. Men det är tänkt att faktiskt spela med andra. För att jag tyckte det var väldigt intressant just att det skulle vara Open World, du skulle kunna spela med alla väldigt enkelt. Till och med, tyckte jag de dessutom peka, pek, petade ganska hårt på. Just att det ska vara enkelt att koppla upp med flera. Det ska vara enkelt att dra igång någonting och spela liksom tillsammans. Samtidigt som när du är i hubbvärlden eller, hub eller i din hemby eller vad fan det var för någonting. Eller bas. Så skulle du vara i stort sett själv. Eller så skulle du kunna verkligen ha din egen story. Du skulle få dina egna cutscenes. Det ska bli intressant att se hur man lyckas. för att Tänk till scenariot att ni går ut. Eller du och jag till exempel. Vi spelar tillsammans. Vi drar ut på ett uppdrag. Vi fixar hela uppdraget och så åker vi tillbaka till hubben, lämnar in det. Och då helt plötsligt ska puff, du får en katsin, jag får en katsin. Där vare sig du eller jag är med i den andres katsin. Då blir det väldigt konstigt. Tycker, tycker jag bara i alla fall. Ja, och tänk om jag inte har gjort den där storyn utan jag följer din story så jag får ingen katsin eller någonting. Utan jag bara, nu ska jag sitta och vänta på att han blir klar. för. Jag har ingenting med det här att göra. Jag har inte kommit så här långt i min story. Det är nej, såna nej, där games jag som jag inte, och jag har aldrig tyckt om MMO, på, liksom MMO spel. Det är därför jag drar sig ifrån där. Destiny är sånt lätt intressant, men inte att spela med andra om jag inte känner dem. Så ja, det är lätt att få ihop andra liksom personer. Fine, men vill jag sitta och snacka med 15 tre, eller 3 13-åringar som bara springer runt och svär och bara. Jo mamma. Whoa! Nej, det vill jag inte. Så jag skiter hur lätt det är för jag tror inte jag kommer kommer jag få välja själv eller kommer jag bara bli random eller måste finda flera på hubben. Ska jag gå fram där och bara hey, Vill du du spela med mig. Det kommer inte hända så nej. Det, det är det. Ju mer jag hör om spelet, ju mer oss jag tyvärr ifrån. Men jag vill se mer. För mm. egentligen har man inte visat någonting, utan det är bara snack just nu. Ja, men däremot tyckte jag ändå att det var intressant. För visst, vi fick lite in-game, eller det såg åtminstone... Det, det var väl ingen som satt och spelade, va? Men det såg väldigt mycket ut att vara in-game åtminstone. Alltså det gameplay. Det är typ vi har sett förut också. Ja. Det är ju det. Jag, de visade ju mer förre e där de tog upp vapen och sånt här. Mm. Inget sånt. Inget så här som jag bryr mig om. Vad har du för loot? Vad har du för olika cosmetics och allt sånt där? Det som jag satt på. Ja, men visa det här. Nej, vi, nu visar de upp de olika kolossus. Och ja. hur man ungefär kan spela med varandra. Och det är ju coolt. Mm. Om man spelar med andra. Men jag vill ju se det här är liksom RPG-delen. Det är ju det som är intressant. Men, äh, nej, men det, det var helt okej. Okay, men jag jag börjar dras ifrån det tyvärr. Jag hoppas att de drar in mig igen så fort man får just den här RPG-delen. Mm, ja. Vi får säga. vänta till februari alltså för att se vad som händer. De borde ju ta upp det snart igen. De lär ju komma mer och mer uppdatering om närmare spelet vi kommer tycker jag. Jo, det är det säkert. Var det någonting mer under EA som lockade dig? Ja, det din jävla anti-mobilspelare. Jag ska inte ha någonting på E3 att göra de kan Hörde, vara Vet du hur jävla, jävla coolt det där Command and Conquer Rivals såg ut var, Jävlar, det var Jävlar Du allt Jag ville ju bara Jag satt och svor över att jag inte har En Android-mobil För att de som hade Android, de hade tillgång till det Nu På en gång Det hade inte iPhone-användare så det tyckte jag var lite tråkigt. Men hur som, jag tyckte det såg skitkul ut. Det där är ett spel jag kommer att plocka upp så fort jag får möjlighet. Så, och testa, för jag tyckte det var roligt. Jag tyckte dessutom att det var kul att få se de spelare. Det hade kanske inte behövt... Nu var det väldigt snabb match ändå. Alltså det, det är väldigt snabbt gameplay, det tar inte lång tid. Snabb match, det var ju hur jävla ja, vadå, den tog helst. typ fem minuter. Det, är en, Nej, det, är det kändes som jävla evighet kan Gubbstrött, är allt jag har att säga. Jag tyckte det var skitkul. Det, det var verkligen avskul. Plus att jag gillar In Control dessutom. En av de som spelade eh, spelet dessutom. Så att jag satt bara och mös medan det, det här hände. Så att jag tyckte det var superkul. Och ja. jag är avstängd. Det, <laughs> det var ju tur att det lockade någon i alla fall. För det förstörde allt för mig. Det var så jävla uttråkigt. <laughs> ja, jag har inte haft några no, no intressanta mobilspel att spela. Och jag skulle vilja säga så här. En hint framåt. Att det, fanns, det, var, det här är ju inte bara första, eller det här är första, men det är inte enda mobilspelet under det här e 3 Nej, precis. Men det såg ju intressant ut, för jag såg det var lite taktik och... Jag, jag, jag fattade inte vad de är på med, så jag ska inte ens försöka. Jag, jag kan men hålla det var gratis i... spelet eller? Ja, det, sku, det var åtminstone ja. så jag förstod det, att det kommer att, bli, det kommer att vara gratis för alla mm. så, så snart det kommer ut ordentligt. Ja. Jag, nice. jag har inte skrivit upp någon release date alltså, alls. Så att jag vet inte om det var så att det var helt spikat. För att det lät dessutom som att det var alltså, early access-stuck på det nu. Så att det är ju inte mm. helt färdigt vad jag förstod dock. Nej. Men hur som, jag är taggad för det. Eh, kommer att bli intressant att spela. Kommer att bli kul att se vad det är för någonting. Det kan vara så att jag släpper det efter en gång. Men jag tyckte det kändes som ett. Ja, men jag tyckte det kändes som ett lagom spel. Plus att jag älskade Command Conquer från, från början. Så att jag hoppas, mig kunna, hoppas kunna känna igen delar av det också. Mm. Någonting mer under E3? Eh, inte egentligen. Jag har varit lite taggad på det här Sea of Solitude. Mm. Som de nämnde. Men det, det har rätt mycket, rätt mycket att göra med hur det såg ut. Alltså just den artsy-stilen eller stilen på det tyckte jag såg väldigt intressant ut plus deras berättelse om det tyckte jag ändå gjorde det gjorde det hela ganska intressant dock så misstänker jag att det kommer kanske inte riktigt att spela så intressant som det lät mm. men det, det är någonting jag kommer ändå hålla, försöka hålla ögonen öppna på åtminstone och försöka hänga med i när, när det börjar komma och om det är så man kan få börja se hur det faktiskt kommer att spelas framöver mm. Jo, men det är ju liksom just hennes personliga berättelser där. Det drog ut lite på tiden. Mycket var ju för att hon var så jävla stage fright antar ja. jag. Hon var lite nervös. Men det, det hon sa, det lät intressant. Gameplayen var lite väldigt... Jag vet inte vad jag ska säga. Det var inte vad jag trodde när hon pratade om det. Nej. Så var det inte liksom det jag såg. Så det ska bli intressant att se om man kommer in i det. Men det, det såg annorlunda och häftigt ut. Ja, men absolut. Och sen misstänker jag att har man, För de pratar ju väldigt mycket om just det här loneliness, alltså att hon, hon blir så ensam så att det här händer henne. Mm. Eh, jag kan ju tänka mig att många inte kommer att tycka att det här spelet är särskilt bra. Men det tror jag också verkligen kommer att ha att göra med att man inte har någon koppling till det här att göra överhuvudtaget. För jag tror verkligen att det här är ett sådant spel som du, du kommer att behöva känna dig ensam någon gång. Mm. Ganska så ordentligt för att faktiskt hänga med i i storyn och hänga med i vad det vad är det som händer. Och jag tror att det är det de försöker få fram också. Så jag tycker ändå att det var det, det, det är ett spel värt att och faktiskt fortsätta hålla sig uppdaterad på åtminstone fram till att det, till att det bevisar motsatsen. Mm. Ja, precis. Ska vi hoppa vidare till Microsoft? Ja, yeah, men det kan vi väl ta och göra. Och här har vi en jäkla massa spel att rabbla ihop så jag går fort igenom. Shoot. Halo Infinite, Ori and the Wild Will of the Wisps. Sekiro Shadow Die Twice Fallout 76 The Awesome Adventure of Captain Spirit Crackdown 3 Nera Tomata Metro Exodus Kingdom Hearts 3 Sea of Thieves Två expansioner Cursed Sails Och Forsaken Shores Battlefield 5 Forza Horizon 4 We Happy Few PUBG Tales of Vesperia Definite Edition The Division 2 Shadow of the Tomb Raider Session Black Desert, Devil May Cry 5 Cuphead Expansion uh, The Delicious Last Course Tunic Jump Force, Dying Like 2 Battletoad Just Cause 4, Gears of War Pop Gears of War Tactics, Gears of War 5 Cyberpunk 2077 Ush. Mycket som var på den här uh, var intressant Mycket var också Här har vi någonting som vi visar en trailer på som inte säger någonting om vad spelet handlar om. Bland annat Halo fattade ingenting vad det var för något. Eh, det var flera, jag kommer inte på att säga på dag kan, men Halo vet jag vad jag, definitivt är. Jag bara, åh, när de bara av det här, åh Halo, det här sa ingenting. Jag har ingen aning om vad det här för <laughs> Halo-spel. Ja, Halo Infinite i allt jag vet och att Masterchef är med det. Thank you. Men det var väl det de ville få fram också. Master Chief is back. Mm. Och det var ju typ, det, åtminstone så jag kände. Det, det, det sa ju ingenting. De visade lite av världen och sen Master Chief oh wow, och sen går vi vidare. Mm. De sa att det skulle vara den bäst, eller mäktigaste eller bästa historien av Halo någonsin. Och ja, det har de levat upp till. De två senaste spel har varit de sämsta hittills så. Jag tror inte de kan göra stories, så prove me wrong. Men jag var så jävla dåliga? <laughs> Or in the Will of the Wisp ser jag sjukt mycket fram emot. Jättevaktigt mm. spel. Första var jättebra, sjukt jävla svårt. Kommer 2019, mycket mer behöver man inte säga där. Den här konferensen, jag gillade den. Ja. Uh. Men det var inte så jättemycket som tilltalade mig spelvis. Nej. De höll ju ganska bra tempo Droppade lite då och då Men för det mesta De visade spel De höll det bra Microsoft vet hur man gör en bra konferens Men inte så jättemycket som tilltalar mig tyvärr eh, Som jag hade velat Jag hade velat haft Många så här nya bara, Det här är det vi har Det här är liksom exklusiva Ding, ding, ding Det hade de ju inte De hade ju typ Halo, Gears Och så det klassiska De hade ju några till Men, men annars nej. är det så här Vi har fått studios ja. Som kommer göra spel Men var är de nu? Det är ju det men det, det, jag ska skrev faktiskt upp Phil Spencer där kom ju faktiskt ut och sa De hade 50 nya spel Att släppa de var 18 exklusiva Och varav 15 var världspremiär på Exklusiva Jag kan inte säga många som var exklusiva Nej, jag, jag, ska inte, jag, har, jag har inte skrivit ner alla som var exklusiva Men det var ett par Eller det, det, det är uppenbart 18 stycken Utav de som är exklusiva men det låter ju inte som att det hjälper dig till att plocka upp eh, Xboxet igen. Var det exklusiva spel eller exklusiva visningar? Eh, det... För det är, det det är jävla jag en fråga. Som... För det kan ju vara, det. för de börjar drabla där. Vi ska visa 15 spel. Vi ska visa, fem... eller vad är det? 50, 50 spel. 50, 50... 50 spel. 18 exklusiva och 15 premiärer. Exklusiva är det exklusiva trailer, förstahandsvisningar, eller är 15 spel? Det är det jag blir så här. För Jag kan inte. Jag kollar igenom listan. De flesta finns på andra konsoler. Crackdown 3 då? Crackdown 3 är exklusivt. Ja. Och det har du visat förut. Ori and the Blind Forest står det som exklusivt. Det är ju... Ja, PC förresten. Så det kanske är exklusivt. Ja, till. det kan vara konsolexklusivt skulle det kunna vara. Sekiro tror jag exklusivt. Det kan nog stämma. Är det det kan nog stämma. Två, sea of Fyra. Thieves står som exklusivt. Ja, men det är DLC, det kan man inte... <laughs> Forza de Horizon har. 4 ja. står som exklusivt. Så det är det de kör. De kör alltså två stycken, Flavor Corsairs och Forsaken. Ja, men sig. Sen... En sak som jag tyckte lät jävligt balt i alla fall. Som de ändå måste ha lyckats ganska bra med. Ah. PUBG står som exklusivt. PUBG, det Ja, men det alltså, det ändå som... konsol exklusivt är ändå ganska stort. För att få just PUBG som exklusivt. Det tycker jag ändå... Än är... så länge. Det är ju ja, det, det är, jo, absolut. Det är ju just nu absolut. exklusivt. Det får man ju komma ihåg. Men, ja, äh, absolut. men det var ju förra år. Sen har du ju dessutom Esion... Som jag inte har en jävla aning om vad det var för spel. Men det stod som exklusivt åtminstone. Ession? Ja, Ession. E-S-S-I-O-N. Du läste upp ett själv alldeles nyss. Så att, uh... Inte Session då? Med S innan? Nej. Ja, det kanske var. Är jag som har missat ett S? Det <laughs> kan vara. Om det är skateboardspelet, det heter ja. Session. Jaha, då, då boomar jag. Oh, jävla bra, jag läste det på skärmen. <laughs> ja, samma, Det står som exklusivt. Ja, ja. Jo, men det är exklusivt. Så det, det, det fanns ju några stycken ändå, men det låter ju... Och så har vi tre om... stycken GR-spel. Nej, de var fyra <laughs> stycken. Mer än det får de inte. <laughs> men äh, ska vi ta då, vilka, vilka fler tyckte du var intressanta då? Uh, äh, det var hej Halo, men det, det är inte sant för att det är Halo, men jag har ingen uh -huh. aning vad det är för något. Vi hoppar, vi hoppar, vi hoppar, vi hoppar. We, hoppar. we have a few, det bli intressant att se vad det är den 10 augusti. What the fuck, hoppar du över Fallout 76? Uh, den, den, uh, den här sa den ingenting för mig på Microsofts Nej. konferens. okej, ah, okej. Okay. Uh, okay. Hoppa, ah, hoppa. Ah, Shadow of the Tomb Raider 14 september, absolut. Det här liksom uh, Lara Croft goes Rambo Såg skithaftet ut. <laughs> uh, hoppar, hoppar, hoppar, oh det är Cry 5, Spring 2017. Mm. Ja ja men ja Tante där också, det var kul. Tunic såg riktigt häftigt ut. Det ser ut som ett Zelda, fast man spelar som en räv. Ja. Eh, gamla Zelda så intressant ut. Det ska bli kul att se vad det är. Jumpforce, vad fan det är för något. Det är det här anime-fighting-spelet. Vi fick se Naruto, Dragon Ball och flera. Ja, just det. Att alla kommer tillsammans, det är skithäftigt. Men, ja. De som jag gillar, jag är inte så att stor anime-fan. Jag gillar Naruto och Dragon Ball. Det är bara de två tillsammans som gjorde det. Death. <laughs> Dying Light 2 har tappat lite för mig för det var inte lika intressant Battletoads 2 sa ingenting ja, Gears of War 5 såg riktigt efter ut och What? jag vill bara se mer av Cyberpunk 2077 du, du bara hoppar över spel här känner jag ja, Kör Forza, då, Forza Horizon 4 måste ju vara det, det är ju faktiskt det första bilspelet som jag känner att det här måste jag nästan skaffa när det kommer faktiskt Just med och hela deras open world och hela den biten. Det, det, det är väl klart man måste in och testa det här. Det ser ju kul ut ju. Så du ska köpa en ny konsol bara för att Nej nah, men jag skulle vilja. Det här är ju så, det, det är var vad fan. Det, jo, det såg intressant ut. Det tycker jag. Om jag inte annars så kanske jag köper det till din konsol så får jag komma ut till dig och spela. <laughs> We Happy Fuse såklart. Det är också skitkul att det ska bli äntligen jag gissar på att det äntligen kommer att spikas som färdigt då. Den 10 augusti. <kör> jo, då ska det vara det är som du säger det är hela släppet. Så. Ja, och då ska det bli jävligt intressant att få hoppa in i det igen. Och faktiskt få spela igenom det som det ska göras, som man säger. Mm. Uh, Battletoads tycker jag är häftigt. Jag har aldrig spelat det överhuvudtaget. Jag tycker bara det är coolt för att det är... Alltså, vad är inte att gilla med det? Det, det, <t> <t> det är Battletoads. Då kommer du ja, att tycka ja. det är coolt tills du spelar det. Ja, om du inte exakt. tycker om att Rage quitta då kommer du inte gilla Battletoads. <laughs> ja, det, det är något här konstigt. Jag vet inte varför. Ända sedan jag började på samla mina Gameboy-spel så det här var det spel jag vill ha mm. trots att jag inte vet ett jävla skit om det. Jag vet det ingenting bara... om det mer än när jag sett bilden på hur det ska se ut. Ja. Men det är bara synd att de inte visade någonting alls om text. Vi fick ju bara... Liksom texten och en av deras vad fan heter Hoverbikes, hoverboards, vad fan de heter. Ja. Uh -huh. Det är ett av deras fordon. Vi fick ju inte se någonting från dem och det tyckte jag var lite tråkigt. Man mm. kunde väl ha visat mm. någonting på hur de bara ser ut. Att de bara dyker upp i alla fall, men nej, ingenting. Sen ett spel till som man måste nämna, tycker jag i alla fall. Uh -huh. Just Cause 4. Nej, du är inte ett duggtagg alltså? Nej, faktiskt inte. Ja, du Ja, tyvärr tappade den serien. Det var inte så jätteintressant för mig. Men det, det såg ju schysst ut eh, om man gillar de spelen. Men sen förra, jobban, nej. Eftersom jag alltså, jag, så jag vet ju hur det här kommer att sluta. Jag kommer gissningsvis att skaffa det. Och så kommer det hända exakt samma sak som Just Coast 3. Jag kommer att spela det skitintensivt ett tag- Sen kommer jag ledsna på att ha sönder de där jävla tanksenad eller ha sönder de jävla bränsleledningar och allt möjligt mm. skit. Kommer tycka det är skitcoolt, jättehäftigt en stund. Just för att man kan ha sönder så in i eller ja, det, det, det hela spelet går ut på. Att ha sönder allt. Uh, så att jag är lite tagg för det, men uh, med en liten disclaimer på att jag kommer gissningsvis inte att spela klart ett eller någonting sånt utan bara spela intensivt en månad och sen är det färdigt. Yeah, ja, men det är lite det jag kände också att jag kommer hoppa ur det så oerhört snabbt att det är nog inte ens värt att köpa det för min del. Nej, gissningsvis så är det exakt samma sak för mig också. Däremot så kom, det, det, det, det, känner jag mig själv rätt så kommer jag att skaffa det av någon mm. anledning. Men det, det kommer inte att vara värt pengarna i slutändan. Så är det Hade du någonting mer? Eh, nej, det var nog det jag hade där faktiskt. Då, så då hoppar vi in i Betestas som började med Rage 2 Doom Eternal, Prey Wolfenstein, Youngblood Fallout 76 The Elder Scrolls Blades Starfield och Elder Scrolls 6 Jag kan nog missa någonting men uh, det här var i alla fall det jag skrev upp Ja uh, Här också, en sån här död. Varför tar man in Andrew W.K. till Rage 2 alltså, alltså, all, vad fan? Alla dessa, vad heter det musikgrejer alla hade när man <laughs> Jag vet att så säkert var överlycklig för det här och det är ju Danne, han är ju sånt äckligt stort W.K fan Men oss andra, nej Men vadå, jag fattade ingenting Alltså jag, jag förstod, jag trodde jag hade gått in på fel feed Nästan, ja men det, det var nästan det var på den nivån, jag säger inte att musiken var dålig eller någonting sånt, däremot så fattade jag noll, när mm. de bara så här, från ingenstans drar igång ett jävla hårdrockskonsert och bara såhär, vänta nu Ska vi få se någonting också eller vad, vad är det som händer? Mm. Visst, de, det stod väl Rage 2 eller det gick någon ja. litet klipp på, bakom dem. Men jag, var, jag hade ju fullt upp med att titta på den där snubben som stod där och gormade. Det, det var konstigt. Det var, det var underligt skulle jag vilja säga. Men Rage 2, vad tror du om det då? Jag har ju inte, Det är samma där. Jag har inte spelat Rage 1 eller första spelet. Eh, Dock så ser det ju <kör> intressant ut men jag, jag tror tyvärr inte det är något spel som jag kommer att fastna i riktigt. Förut så var inte jag speciellt intresserad av Rage. Nej. Nu är jag jätteintresserad av Rage 2. Okay. Varför? 1. Det är Avalanche Studio som gör det här spelet. Mm. Det vi spelade av de senast Mad Max. Det här ser mm. ut som Mad Max. Det är de som gjorde Mad Max-spelet men Rage... Oh, jag, nu Va? är jag råtagad på spelare. Fan vad kul! Jag, jag är noll på att kolla upp bakgrundsgrejer, om vi säger <laughs> så. För att jag har skrivit på min lilla lapp här inom parentes Mad Max. Mm. och bara så här, För det, det är väldigt väldigt lika då i sådana fall skulle jag vilja mm. säga. Det är ju mycket, sny, det är mycket snyggare och det ser ju ut att vara... alltså Det är inte alls exakt samma sak. Det är det absolut inte. Men det, det var ju absolut de vibbarna så alltså, fort Trailen gick igång, eller så fort man fick börja se någonting av det. Då satte jag bara här direkt och så började knottra ner Mad Max inom parentes på. Det är det, det var enklaste sättet att försöka komma ihåg vad fan det var som hände. Ja, precis. Men det är ju det. Innan Mad Max, jag trodde inte jag skulle falla för sådana här spel. Nej. Mad max var är ganska bra. Och just av de här liksom, av Avalanche Studios. Och om de tar liksom, Mad Max och vrider upp några grader som det verkar som att de har gjort. Ja. Jag tror det här kan bli ett skitroligt spel, just bara för tack vare att vi spelade med Max nyss. Så det är därför jag är taggad på det. Hä? Nu var jag lite mer taggad faktiskt, bara av den anledningen. För då kan det faktiskt bli ganska intressant. Mm, ja, jag hoppas på det. Uh, nej, men det, det ska i alla fall bli kul att få testa. Sen får man se om man fastnar i helt enkelt. Ja, ja. Doom Eternal älskar Doom-spelen. Så är det bara. Så. Jag lägger ju testa Eternal också. Jag kommer aldrig igenom senaste Doom. Jag spelade långt, spelade länge Dom Doom 4 men kom aldrig hela vägen. Men det tör absolut. Kul att testa. Mm, mm. Prey fastnar jag inte för. Oof. Wolfenstein Yad Blood Här snackar vi. Mm -hmm. Älskar Wolfenstein 2. Uh, BJ som har spelat där. Det här är... Var det 20 år framåt i tiden eller något sånt där? om man äh, spelar ja. som hans tvillingdöttrar. Som man kan spela antingen solo eller co-op. Springa runt och döda nazis Riktigt, det kommer bli så jävla kul att spela Och just mm. att man får spela som en kvinnlig karaktär Första gången kan vara riktigt coolt Ja Sen har vi då Fallout 76 Här pratar de lite mer om det Och det är intressant Jag pratar inte om det så ofta Men jag spelar ju ganska ofta Fallout 4 på PC När jag sitter och spelar det lite hela tiden Men efter, jag talar upp det Eftersom jag har inte har något att säga om det Eftersom jag bara sitter och spelar det hela tiden ja. Fallout 76 Lät intressant just som att man, det är internet hela tiden. Du kan spela med andra. Du kan spela liksom. Jag bygger. Fala 4 har en. liksom Du bygger din bas. Du kan bygga din by och sånt här. Det har man här också. Men att här är det ju levande hela tiden. Det kan komma andra spelare att attackera. Det kan komma monster att attackera. Man kan juka andra städer. Så att de måste börja om från sånt här. Det är där jag börjar bli lite rädd. Jag älskar Fallout och springer ut själv i världen. Jag är inte en bra PC-spelare, jag är inte en bra spelare i Fallout. Jag kommer ju åka på pisk hela tiden. Hur länge kommer jag orka spela det här spelet efter det? Det här var det första jag tänkte på när det här kom igång. Jag såg alltså både på, från vad var det, Microsoft och, och här, här gick de ju in djupare på det. Alltså just mm. det här att du kan bygga upp din by, du kan bygga upp din stad, att du kan plocka ihop den vad jag fattar. Och gå någon annanstans bara och bygga upp den där istället. Alltså flytta på den. Jo, ja, precis. Det är lite som ant med hans... Eh, han drar ner hela jävla byggnaden i en väska. Det är samma ja. sak för att ha gjort nu. Men, men däremot så, precis som du sa, när de började prata om att du kan, du kan ta dig in... Få ta, det skulle väl ändå krävas en del ju för sig för att ta sig in. För du behövde få tag på koder och du behövde få tag på... Men det finns människor där ute som absolut kommer att ta reda på det här och njuka the fuck... Av mig. Och mm. dig. Alltså de som. <går> vi som inte är skitaktuella. och så. Där. Jag kommer ju inte att överleva fem minuter i det här spelet. Nej. Speciellt inte om det är alltså helt open world. Folk kommer ju springa på min lilla bas där jag står och. Åh jag snickrar. Jag bygger ihop en fin liten grind här. Och så kommer jag få en raketgevär i ansiktet. Ja. På två sekunder. Jag har jag varit lite tillbakadragen när jag, när jag insåg det här. Just att. Jag vet inte, hur, hur fort bygger du upp en bas där du faktiskt kan stå emot någonting? Mm. Och kan de ja, attackera mig sånt. dessutom när jag är offline? Vad fan ska hända då? Och då kommer jag ju... Ah, nah. äh, mm. Nej, Nej. för det är det jag är lite rädd för. Jag älskar jag kommer fortsätta spela Fallout 4. Äh, jag kommer skaffa spel och testa. Vi får se om jag fastnar. Det som var coolt dock, det var ju Fallout 76 Power Armor Edition. 2490 kronor. Du får en hjälm med både röstförvrängare och lampa som du kan bära. Du får en karta med små figurer du kan lägga ut. så att Jag antar att det är bara en vanlig karta och den lyser i mörker. Det var väldigt viktigt, sa Tal Howard där. Jag tänkte säga det, glöm inte bort att den lyser i mörkret med nu för fan. Det är äh. inte en vanlig karta, den lyser i mörkret. Mm. Jag har gått ut och kollat lite på de olika butikerna här i Sverige. och Den är fullbokad på PC, Xbox One och Playstation 4 lite överallt. Oj. Ja. Men det var ju någon som hann hans bokaren så vi får hoppas att han får den då det <laughs> jävlar, jävlar vad förvånade vi är. Satan. Det var här, jag måste ju just... nästan berätta det här. Jag, jag, jag måste berätta det här. Jag fick ett sms av dig, eller på Messenger eller vad det var, där det var en bild på den här limited edition prylen och bara så här, åh, vad tycker du om den här då? Jag bara, ja, jo, men det, det ser ju jävligt saftigt ut det där för, för att få en liten hjälm och en karta liksom. Jo, jo, fick jag tillbaks. Det, mm, det kan, jo, det kan ju stämma. Och sen så bara... För, bara <går> skriver tillbaka och frågar. Men du har väl förhandsboka redan? Kanske fick jag bara <går> tillbaks. Så att... Det, det är ingen som är förvånad, Nico. Ingen. Det är, så. Det, är, det är nästan priset av en ny konsol. Men den där hjälmen, ja, man kan inte... Är man Fallout-fan måste, man måste Men, men jag kan då kolla med om... Jag fattade inte när du skickade till mig att den här skulle gå att ha på sig. Ah, ja, ja. <laughs> alltså, det, jag trodde det skulle vara som... Jag vet inte, vi har ju kollat på... Är det Halo-hjälmen ett par gånger med, Vad mm. tror jag? Eh, där den är... Den är ju liten. Ja, den har plats är spelet du, där i. Det är liksom... Det mer än ja, det. Exakt, exakt. Det är ju ingenting du sätter på dig. Det här är ju faktiskt någonting som du skulle kunna använda. Fråga mig inte när, men du skulle kunna använda den. Då... Mm. Då blir det mer okej, okay, skulle jag säga. Inte mm. helt okej okay hos mig, men mer okej, okay, absolut. Plus, jag kommer ju tycka det är häftigt när jag får stå och klappa på den här hos mm. det Så absolut. Nu måste jag bara hitta en pitboy också, för den missade jag. Jag har hittat det på något ställe med det är 2000 spända. Oj, oh. jag är taggad med det är så här. Helt plötsligt är jag uppe i över 5000 spända kollekter på så svalat. Men vad fan, det, den måste ju börja komma ut snart, alltså på andrahandsmarknaden om inte annat. Jag har hittat en. Okej. Okay. Så det, den är fortfarande rå svår att få tag i. Ja. Så vi får se. Mm, mm. Men jag är sugen, sugen. Absolut. Uh, vad hade vi mer av? Vi hade... Uh, Elder Scrolls Blades! Uh, no! Starfield ska bli intressant att se vad det är för något. Elder Scrolls 6 har ingenting. Så, nu har jag gått igenom mitt. <laughs> Nej, här är det. Det Fion. Elder Scrolls Blades. Ett mobilspel. mobilspel. <laughs> wow! Coolt som fan ju. Hur, jävla häftigt. Du måste jag hålla med. Hur häftigt såg inte det där ut att vara? Nej, men det är mobilspel. Bara jag ska sitta och kladda på skärmen. Nej, men sluta. Då spelar jag. Varför? Tss, ta bort det. Och ge mig sex istället. Nej du, det här såg skitkult ut. Jag tyckte dock, det sa väl inte så mycket om storr eller någonting sånt. Men, men däremot så fick man ju se dem, ja, okay, vad det skulle se ut som åtminstone när någon satt och spelade på riktigt. Och det så, Jag tyckte det såg jävligt intressant ut. Jag, jag kommer, det här är något jag kommer att skaffa också. Det som var sa, jag tyckte de sa det i alla fall. Det var väl att du kunde bygga din egen stad i älskarvärlden. Ja. I... Så det är coolt. Du skulle kunna men... bygga din egen stad. Du skulle dessutom kunna åka och besöka dina vänners städer. Ja, säkert. Tror jag. och, och, och, och ja, Så jag, tyck ja men jag tyckte det här är skithäftigt. Speciellt om det funkar. Mm. Alltså... Det, det... Jag kommer ju aldrig någonsin att ha ett batteri kvar igen nu. Och de ju sa ju det också. Att de, de, den kommer på mobil nu. De vill få ut på de andra konsolerna och sånt också. Ja. Men då är det bara synd att det är baserat på ett mobilspel. För då vet man att det kommer inte bli bra på de andra konsolerna heller. Så. Däremot så kan det ju bli jävligt grymt på mobil. Så att... Ja, äh. spelar inte mobil. Varför gjorde de Håll inte lite switchen på en gång förr? Nej men det här var coolt. Jag tyckte det här var, det här var häftigt. Det, det var... Det, det, det. Nej det här är något jag är tagg på i alla fall. Nej, absolut, Nej, men då har du i alla fall två mobilspel det är kul ja, exakt. Hade det kommit något mer mobilspel jag kommer fan inte ihåg jag tror, eh, det. jag tror att det är något till, jag kommer inte ihåg vilket det är rakt upp och ner i huvudet men jag tror det var något mer ja, då så. Men vi hoppar väl vidare, eller var det något mer från Bethesda som du var taggad på? Nej, men jag tror att det var det vi Rage 2, Doom Eternal och Elder Scrolls Blades Det var väl det som var, mm. Fallout 76 det är, Ja, det är klart det, det, det ska bli häftigt mm. Det ska bli och ja, Wolfenstein, det är ett måste. Ja. Uh, Square Enix då? Ja. Började med Shadow of the Tomb Raider. Sen hade vi The Awesome Adventure of Captain Spirit. Babylon's Fall. Just Cause 4. The Quiet Man. Final Fantasy 15. Uh, update Under the Moonlight. Dragon Quest 11. Och Octopus Travel. och The Octopath Travel. Uh, den här missade jag tyvärr. Hela konferensen. Aha. Så jag vet bara. Shadow of Tomb Raider absolut taggad på mm. och taggad på Dragon Quest 11 och Octopath Traveler. Men jag mm. kan tyvärr inte säga någonting om själva konferensen för den missade jag helt innan jag inte hunnit kolla på. Ja, Okej, okay. för det, det finns nämligen en, det finns nämligen ett där som jag hade velat ha haft din expertis på. Okay. Uh, för att de visade någonting som enligt mina anteckningar var Final Fantasy 14 X-Monster Hunter World. Okej. Okay. Jag har ingen aning. För jag har inte spelat något av spelen. Så jag har ingen aning om vad det var. Dock så såg det ut som Final Fantasy 14 i Monster Hunter World. Eh, det, de har, brukar göra ofta kläder och sånt. Och re från Street Fighter är med och sånt att man kan göra en instans, jaga ett monster, göra lite olika uppdrag. Och då kan du få deras kläder och vapen och se ut honom när man springer runt. Ah, okay. så jag antar ja, okej. För... En sån. Det, för det här såg verkligen ut som att det var hela... Det var inte bara kläder. Det här var karaktärer. Jo, man, man blir ju som karaktären karaktärer. Ja, det var bara en sån här grej. Jag är inte taggad för det överhuvudtaget. Det var mest bara så här: what the fuck? Mm. Är det här för någonting? Om men så jag att vet det... att de har kört några såna grejer så... De kör så alltså Final Fantasy XIV ah, också. Ah. Nice. Mm. Eh, Octopath Traveler på Nintendo Switch. Ett JRPG ser sjukt bra ut. Dragon Quest 11 kommer nog vara suveränt. Och Shadow mm. of the Tomb Raider Sten-trilogin. Har man inte spelat de två tidigare man måste spela spelen så jävla bra! Ähm, ja. Hoppa vidare. Ja, ja alltså, det var inte jättemycket där som jag var supertagg på, så alltså, skulle Nej. jag säga. Det, det, visst, det var några av grejerna, men det var ju sånt som har tagits upp tidigare redan, så att jag, jag tycker vi kan Precis. rulla vidare. Uh, Ubisoft. Började med Just Dance 2019, en jävla dance battle de körde där. Här är men... Här dock... Här kommer jag tillbaka in på, på det du pratade om när vi började. Mm. Va fan, hur, lång, hur länge höll de på att dansa? Jag vet Ubisoft de har alltid ha... varit duktiga på att slösa våran tid. Det har de alltid varit. Och de, <laughs> de gör ju oss inte liksom förvånade den här gången heller. Nej, men det, för, för det var också det var dessutom ett sånt ögonblick där jag kände än en gång, tittar jag på rätt grej? Mm. När det springer runt en panda och hoppar runt. Och da, ah, det, det kändes skumt. Det kändes väldigt skumt. Vad hade de? De hade två musiknummer i hela. Först dansen och sen hade de ju ett senare ett musiknummer med Mario plus Raditz, Rabbids äh, Donkey Kong DLC1. Ja. Och så hade de det där jävla Trial uh, Rising där motorcykeln skulle komma och hålla på att döma sig. <laughs> det var dock lite kul. Det tyckte jag var Nej, lite det roligt. Jag var tvungen att, att kolla bort. Det var så jävla pinsamt. Men vi går igenom det. Just Dance 2019. Beyond Good and Evil 2. Trials Rising, The Division 2, Mario plus Rabbids, Donkey Kong DLC, Skull and Bones, Transferance, Starlink Battle for Atlas, For Honor expansion och Assassin's Creed Odyssey. Mm. Uh, ja, vi kan väl börja för du är nog mest taggad. Beyond the Golden Evil 2 är väl det första? Wow! Mm. Vad Jävlar vad balt! Satan! Åh! Oh. Jag vet inte vad jag ska säga, för det här, det här var ju bara coolt. Det här var ju precis vad jag ville säga. Det här var ju coolt. Det såg just ut. Jag är ju ett så jättestort fan, liksom av första eller jag gillar inte första, ska jag vara helt. Men det var lite intressant och jag gillar just det här att de har ju, åh oh, du kommer inte ihåg vad hans heter men det är ju Joseph Gordon-Levitt har ju ett företag. Ja, oh, vänta, jag har det. Vänta, lugn. Uh, hit Record. Ja, precis. Och de tillsammans med Beyond i Nivel 2 så kan man gå in och skicka in grejer till dem för ja. att kanske hamna med i spelet. Det kan vara teckningar, musik, whatever som man själv har skapat. Och så kan du skicka in det, få med det i spelet. Kommer du med i spelet så kommer du få betalt för det du har gjort. Precis. Och dessutom tätt. så dessutom så vad jag förstod på det utöver det så kommer du det kanske inte kommer att vara så att du får med det du skickar in Däremot så kommer du kanske få vara med och kollaborera och få fram eh, alltså content på det viset. Att de mm. kanske gillar någonting som du har gjort och spinner vidare på det med hjälp. Alltså med, med dig såklart. Ja, så precis. skickar in det. Så förstod jag det åtminstone. Att du, du kan skicka in det du känner och det du tycker. att Okej, okay, det här, det här vill jag, skulle jag tror jag passar. Det här tror jag kommer funka. Och det kunde vara vad som helst. Det är alltså musik, bilder, alltså story till och med tyckte jag tyckte det lät som dessutom och så skulle de ta in det kolla över det se vad som kanske funkar och så försöka spinna vidare på de prylarna och det tyckte jag lät skithäftigt ju mm. jäklar vad kul och jag tror dessutom de kallade det för Space Monkey Program ja något sånt där ah, ja jo, men jag tror bestämt att det var någonting sånt så, så, som då skulle syfta till hela den här grejen då ja mm. äh, men intressant grej men vad tror du om spelet och är det något som kommer locka Ja, det är det, absolut. Jag, vill, alltså, jag har ju fortfarande inte spelat klart första, eller alltså första spelet. Men jag känner nu när de sa att det här var en prequel till första, så känner jag att jag kanske inte måste spela igenom det första. För att det, det som tar emot, ska jag säga, är just det att första spelet känns gammalt nu när man plockar upp det. Mm. Det, det är inte snyggt, det är inte tight. Däremot så ser jag verkligen vad som lockar. Alltså, jag, jag kan se att det, att det är bra, eller att det var bra då när det kom. Mm. Men det är lite svårt att se, se över grafik. Det är lite svårt att se över sådana saker nu. När man mm. har så mycket annat som är så jävla mycket snyggare. Mm. Så att det kan vara så att jag kanske kollar igenom hela spelet. Men kanske inte faktiskt spelar igenom det. Bara för att få... Få igenkänningsfaktorn när man går tillbaka Till, till då Beyond Good and Evil 2 Sen när det kommer mm. Ja men då så eh, Sen sa du Trials Rising Var du intresserad oh. av eller? Alltså oh. jag måste säga först När han kommer in på motorcykeln, det köper jag När han börjar falla över podium och sånt jobbar med med gå av scenen, du har ingenting där du gör. Vad fan håller du på med Så jävla oh. pinsamt <laughs> Jag tyckte det var kul <laughs> Jag tyckte det var jätteroligt Faktiskt Uh, mm. <laughs> oh, däremot så Jag har, trials är någonting jag har Bommat helt och hållet Innan Jag har vetat att det finns, jag har vetat Vad det är, men jag har liksom inte Gett mig in i det Men dock efter, det, efter den här konferensen Och efter det, den det, trailern som de, slä, som de liksom körde igenom där Så var jag fan sugen på det Plus, vad som kan vara bra att veta om Är att nu kommer jag inte ihåg undertexten bara för det. Men Trials är ett eh, Playstation Plus-spel den här månaden. Mm. Precis. Va, kom, kommer du ihåg vad det, het, vad det är för undertext? eller Nej, det är Trials Fusion, det. tror jag. Ja, ah, men det kan det nog vara. Det kan det nog vara. Hur som? Jag, jag tyckte att Trials, Trials Rising kan, ser intressant ut och jag kommer nog göra vad jag kan för att dessutom försöka komma med i betan. Mm. då. Uh, är det någonting mer under Ubisoft som du är taggad på, eller? Uh, jag tyckte att Transference uh, såg intressant ut. Men jag har ju inte VR, och vad mm. jag förstod så var det bara VR. Ja, precis. Och jag har hört talas om det här spelet förut. Det är mm. Lisha Woods studio där som håller på att fixa och fixar och... Det så, första gången jag såg det så såg det häftigt, riktigt häftigt ut. Jag bara, men det här måste man ju testa. Nu när jag såg det igen bara, åh, det här kommer att vara jättejobbigt. bara Inte så här tungt och läskigt utan bara åh, jobbigt att hänga med hela tiden. För VR ja. är en tung uppgift och nu bara, ska jag följa med det här? liksom även det jag kommer nog inte orka helt enkelt. Nej, nej. Men det som kom direkt efter det gillade jag. Starlink Battle for Atlas. Det är det här mm. rymdspelet där du köper delar och så här av rymdskepp och sånt bygger ihop dem och använder sen i spelet. Ja, och det här när du säger köper delar och bygger ihop, då syftar du på riktiga skepp som ja, du riktiga har riktiga leksaker framför, framför på din handkontroll eller hur? Ja, det är leksaker ja. helt enkelt. Varför? Kids kommer gilla det. Fattar om vi hade det här när vi var ungar. Fy fan, för har hade ju haft allt. Ja men det är väl klart man hade tyckt det var balt, men det här är ju typ det typ det värsta jag vet. När man måste köpa massa små grejer för att kunna spela ett spel ordentligt. Nej men det är tufft. Ja ja ja ja ja. Mm. Star Fox kommer till spelet. Spelet är ute den 16 oktober på Xbox One, PS4 och Switch. Men Starfox var bara exklusiv för Nintendo Switch va? Yep. Ja. Jag det kunde vara värt att nämna bara. att det så, inte, så man inte tror att man får den vilken konsol man än spelar på. Ja, det får man reda på då. Mm, sant, eh, sant. Sen är det bara Assassin's Creed Odyssey 5 oktober som jag också är intresserad av. Men vad sa vad det här då? Tyckte du? Allt. Nej. Då, nej, Men det tyckte du inte, eller hur? <laughs> jo. Nej. Nej, nej. nej, Assassin's Creed Origins var så jäkla bra. Nu får jag även... Du får nu som sagt, vi fick se att man fick välja mellan killa och tjej. Du fick ja. eh, val eh, kom grafiken så skitsnäjkt ut. Hela världen så underbar ut. Och jag kommer gilla. Jag gillar, alltid såg sjukt, intressant ut. Allt med spelet kändes riktigt, riktigt bra. Ja, jag, det som du ser på mobilspel, så ser jag på det här spelet, kan ju säga i så fall, För det här är exakt vad jag vill ha. Det som jag ja. har med Assassin's creed spelen är att de kommer för ofta. Mm. Det här är. Det assassin Scrid-spelet, absolut, jag kommer troligtvis älska Odyssey. Kommer det senet direkt efter det, då kommer det börja köta ut. Men origins till det här är, jag ser sjukt mycket fram emot det spelet. Kul för det, för att jag, jag, jag är ju verkligen inne på att det här känns väldigt snabbt in på det förra på något vis. Okej. Okay. Men, men jag vet inte, det, det ser ju verkligen ut att vara helt annorlunda också. Och det är, ju, det är ju verkligen helt annorlunda när du nu när du faktiskt ska spela en stor på. Alltså på ett helt annat sätt än Origins i mm. alla fall. Med just val och hela den biten. Men de få valen vi fick se nu kändes ju inte som att de är några alltså. game changers direkt. Nej, det kommer inte vara några tunga grejer. Absolut inte. Men det är och... lite mer av den här rollspelsgrejen. Och det är mm. jättemycket för mig. För jag älskar det Assassin's Creed Origins så pass mycket. Och det här... För mig just nu så känns det så pass fräscht hela det där spelskonceptet. Att det gör ingenting att det kommer att sätta in på. Men det är Nej. ju det som blir med. Kommer det ett varje år, man kommer tröttna jättefort. Men just mm. nu känns det fortfarande så pass nytt för mig att jag är råttaggad. Och jag älskar just den grekiska liksom den tidsperioden den allt liksom om just Grekland och Sparta och allt det där. Jag tycker det är skithäftigt, allt är uppbyggnad. Så det här är ju DSS Creed-spelet. är ju det som liksom ett drömspel för mig. Så jag ser sjukt mycket fram emot det. Ja, alltså däremot så ska de ju ha en jävla eloge till jävla vilka miljöer de verkar ha byggt upp. Mm. Alltså med att de har verkligen gått all out, känns, känns det som i alla fall. Jag har inte varit i antika Grekland så jag kan inte säga om det är autentiskt eller någonting sånt. <Aaa> Men jag tycker verkligen att de hade ansträngt sig med detaljer och med alltså, hela kittet på något vis. Mm. Ja, men det såg riktigt häftigt Jag ser fram emot jag vill inte se mer, jag vill bara ha spelet. Och det är ju inte långt kvar mm. så att 5 oktober är bra om mycket tidigare än vad jag trodde det skulle vara. Jag hade väl helst kanske få fått det nästa år så att det blir ett år emellan. Men nej, jag tar det den här gången, sen får de gärna avvakta lite efter det. <laughs> Absolut. Efter det, jag ska hoppa till Sonny. Det kan vi göra. Där fick vi se. The Last of Us Part 2. Ghost of Satsumi. Eh, Tsushima. Control... Resident Evil 2 Remastered, Kingdom Hearts 3 Death Stranding Nio 2, Spider-Man och Derazin Vad står det? Derazin, någonting skitkonstigt namn eh, Vi kan ju börja med det Last of Us Part 2 Alltså jag kan oh. bara beskriva det här på ett sätt Och det är Stenhård Det är eh, Alltså Stenhård erektion jag har så mycket blod där nere när jag kollade på den här trailen. Alltså, jag var fan, Jag satt på och gapade, så jävla häftig. Och blodig och allt. Men allt var så jävla snyggt gjort. Ja. Alltså det finns en studio som är bäst i världen. Och det är Natidog. Och där nu visar de varför de är bäst. Fy fan vad bra det var. Hur tyckte du det såg ut? Alltså. Det ser skitsnyggt, det, det håller jag med. Det är jättesnyggt och de gör det jätte, bra Alltid, men när allt de, har, allt de rör vid ser ju bra ut, så är det ju. Mm. Jag har ju inte spelat part 1, eller det första spelet om man ska säga. Så att jag kan ju inte säga jättemycket för vad som faktiskt dyker upp eller vad som är i trailen Dock såg det gameplayet vi fick se, såg väldigt intressant ut. Mm. Det gjorde det, absolut. och Jag gillar ändå intrigerna som trailen ändå påvisar. Alltså att det, det, finns, det verkar finnas en, en schysst story där bakom. Så att det, det, jag är absolut intresserad och, och taggad av det men jag misstänker att du är på tusen våningar över mig om vi säger så. Första spelet var jävligt bra. Det här ser ju bara ännu, ännu bättre ut. Det ska bli intressant vad det blir för story också men jag gillar hela konceptet med liksom det här dansen där Tills de går över till Kyssas Till ja. den här jättemörka delen Och sen tillbaka jag, Det var som en enda god resa och Den höll på ganska länge den, liksom Hela gameplay-trail och sånt Men jag vill ja. bara ha mer Jag vill bara ha det där spelet nu Men, Bara för att dra För oss som inte fattar För oss som inte är med överhuvudtaget eh, Hon är Vem är hon? Det är Ellie. Hon är huvudkaraktären från den första. Eh, Om man okay. inte vet, det här är typ en zombie kan man säga. Mm. Och ja, men det är så här, blir man smittad så blir man en zombie. Ja. Eh, spoiler. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Inga, inga spoiler. Vi, nej. vi lämnar det där. kan jag inte säga någonting annat. Jo, spoiler. Spoiler. spoiler. Hela spelet, första spelet bygger på att hon är smittad men hon blir inte förvandlad som de andra. Och det är det som är det stora frågetecknet. Ja, ah, okej. Okay. Eh, Resident Evil all over again alltså. Nope. Eh, Skit man. Spela spelare eh, så får du reda på det. Ja, men exakt. Ja, men bra där. Okej, okay, det var en bra spoiler. Okej okay, då. <laughs> eh, jag köper den faktiskt. Eh, nej, men vad jag var nyfiken på var bara... Du som har spelat första. Mm. Hur långt är det emellan de här två delarna nu då? Det vet Ungefär. jag inte. Jag har inte hört någonting. Men hon är hon var i tonåren i första... Nu är okay. hon vuxen som det verkar som de pratar ja. om. Så det är några år och det kan ha hänt väldigt mycket för slutet är väldigt intressant i första spelet. Så jag trodde ja. inte det skulle bli några riktiga tvåa så, så här tätt in på. Och Nej. det som jag ser i det här ser mycket mer civiliserat ut än första spelet. För det kändes som att alla var emot alla. Ingen gick säker eller någonting. Jag såg du som faktiskt var ett samhälle så jag blir så här väldigt fundersam. Vad är det som har hänt under de här åren? Så det är det jag ser fram emot ja för, för var hon tonåring då? För jag, för jag, vill, jag uppskattade hennes ålder till typ våran i den här trailern. Mm. Skulle jag säga. Så säg 25-35 där någonstans ja. emellan. Max. Och kanske eh, var en 14-15 i den. Liksom. Ja. Så säg s, ba, bara uppskattningsvis då. Så säg 10 år då emellan. Ja, något sånt. Då kan det ju ha hänt en jävla massa med mm. både världen och de alltså karaktärerna i sig dessutom på, de, på, de, på den tiden så att säga. Mm. Ja, precis. Det skulle bli intressant att se. Mm. Mm. Efter det så fick jag också Ghost of Tsuchuma. Eh, såg intressant ut. Först var jag rädd att det såg lite ut som ett typ Bloodborne-spel eller nio spel är sjukt svårt. Men ju mer ja. jag såg av spelet så såg det inte så svårt ut Men det kan vara en intressant story Och så är det lite intressanta delar Det såg alldeles för lätt ut att döda fiender och sånt där Men Sjukt snyggt, och jag, inte, jag blev ju mer jag såg av det så blev jag mer och mer taggad Av det här spelet mm, mm, mm. Er... Jag har faktiskt en fråga från, från Sony-konferensen ja. Jag vet ju att du har VR mm. Vad tror du om de spelen som kom Vad var det? Ghost, Giant Och Beat Saber de andra två har inte så jättemycket Beat Saber det ser ja. så jäkla häftigt ut det, det har jag sett tidigare Det har ju kommit till de andra Och att det nu kommer hit också Det är skjuthäftigt Det är ett spel man måste skaffa De okay. andra har jag inte ja. riktigt ja. koll på det, det såg, För mig såg det inte intressant ut Utan det var bara Beat Saber Nej. som är så glad att det kommer Ja, nice, nice. För er som inte vet vad det är, det är att det, Du håller ju som att du har två lightsabers Så ska du bara slå rätt färger i takt till musik Ja, jag tänkte säga, det, det såg ut som alltså, och nu tappar, hur fan Guitar Hero-ish, alltså ja. det är stuket, bara du ska vifta på eller slå sönder saker istället för mm. att trycka på knappar. Jo, ja, det finns riktigt coola videos när folk spelar där att de slår armar i kors och allting och det, det ser ut som att de står och fäktas <laughs> men de gör det i takt till musiken, det ser skithäftigt ut. Ja, oh, nice, nice. Uh, Death Strand, alltså uh, Resident Evil 2 remaster absolut det är häftigt, kommer 25 januari 2019 jag älskar de gamla spelen, de första tre, så att få, få andra det är coolt. Jag är mest större fan av första. De flesta älskar, tycker jag, andra spelet är ett av de bästa eh, jag tycker första fortfarande. Så det här är, det är kul, men det är inte så jätte, jätteintressant för min del. Nej, nej. Death Stranding så coolt ut, bara ett jättestort frågetecken. Ju mer fast, man säger... Ja, precis. Försök inte komma och säga <coughs> nu att det här gjorde någon jävla hype eller pep. För att jag fattar fortfarande inte ett jävla piss. Jag har kollat på alla trailern och spelet. Jag har kollat på den här konferensen. Och jag, jag sitter, sitter fan som ett större frågetecken innan konferensen. Än, eller alltså, jag är ett större frågetecken nu än vad det var innan. Mm. För att jag förstår ingenting det som var coolt det var ju att det här de börjar prata om kan du se dem? Han bara nej jag kan bara känna dem som att man kan levla upp sig så att man kan till slut se fiender och sånt. Och sådana ja. här små grejer de tog upp som man inte alls fick se. Sådana grejer lätt intressant men precis som du sa det, det, visuellt säger de ju ingenting eller något sånt där överhuvudtaget. Nej det ser jag vet inte ens vad jag ska säga för det var en alltså det var ju en Cool trailer, vi, gissningsvis fick vi ju se gameplay där också. Uh, men uh, den säger ju ingenting. Jag fattar ju fortfarande inte varför jag ska köpa det här spelet. Nej. Varför ska jag köpa det? Varför ska jag sätta mig in i det? Det, uh, det, det kändes mest konstigt. Hade du någonting med där som du tyckte? Nej, det var nog faktiskt, det var nog det som var intressant så att säga. Mm. Då, så, då hoppar vi in i det sista. Som är en Nintendos. Mm. Och här är en jäkla massa spel, men de visade typ inte någonting och någonting. <laughs> eh, Demon X Machina, Torna, The Golden Country, en expansion för Blades Chronicles 2. Pokémon Let's Go Pikachu och Pokémon Let's Go Eevee, Super Mario Party, Fire Emblem, Three Houses, Three Houses, Fortnite, Overcooked 2, Killer Black Queen, Hollow Knight, Octopath Traveler, Starlink Battle for Atlas Arena of Valor uh, Minecraft Sushi, Sushi Striker Mario Plus Rabbits DC Donkey Kong Expansion blah, Dragon Ball Fighter Zeta, Splatoon 2 uh, Expansion Captain Toe, Treasure Tracker, Crash Bandicoot and Central Ninjala Caracason Ark Pixar was Dark Souls Remastered Monster Hunter Generation Ultimate Wolf of Science 2, World End With You, Mega Man 11, Mario Tennis Aces och Super Smash Bros. Ultimate. Jäkla ha spel. Det är typ ett som var intressant. <laughs> ja, så? För mig, eh, vi kan ju börja först med Pokémon Let's Go, Pokémon Let's Go Eevee. Ingenting nytt alls. Det enda vi fick reda på var att om man köper den här Pokémon-bollen, plastbollen på sidan av, i varje sån så får man en Mew. What? Så alla får en gratis Mew skämtar du? Så det har varit jättesvårt att få tag på förut. Nu är det, det lättast man kan få. Men vänta, nu, vänta, vänta nu. Jag, jag, det ska ju klara så att jag har tyvärr inte hunnit kolla på Nintendo's presskonferens. Menar du att du får Mew om du köper den bollen på sidan om? Jep. I varje sån så får man en mju. Så där ja, då. <coughs> Vart fart beställer vi det här någonstans <laughs> Everywhere. Jävlar var allt. Eh. Okej. Okay. Sen visar de ett Super Mario Party. Inget nytt chockande där. Eh. För det som är Fortnite-fans så kan jag säga att det är ute idag. Kommer ut på Switchen. Overcooked 2 kommer 7 augusti 2018. Riktigt intressant. Halloween. Eh, Kommer ut idag för er som har switchen. Vi fick Octopath Traveler. Får vi datum. Den kommer den 13 juli. Och den 14 juni så kommer ett nytt eller demo ut. Mm -hmm. Och så hoppar vi hela vägen ner. För nu var det inte så mycket mer intressant. Super Smash Bros. Ultimate. Det nya Super Smash Bros. spelet. Vi fick lite ny information där. Det, är det häftigaste är att alla tidigare fighters är tillbaka i till det spelet. Alla som har varit med i de tidiga spelen. Alla är nu tillbaka. Vissa har bara varit med en gång. Vissa, liksom, vissa har inte varit med på över tio år. Alla är tillbaka nu. Så vi har de som har varit med förut. Bara enstaka. Snake från Metal Gear Solid är tillbaka. Sonic. Eh, Cloud från Final Fantasy 7. Alla. Ryu från Street Fighter. alla Plus alla gamla är tillbaka. Eh, Även de som är kopior av andra spelare som vi har ju. Oj, vad heter han då från. nej, eh... nej, nej, nej, nej, den här jävla ängen. Vad fan heter den? Kid Icarus. Aha. Fin äh, finns det ju Dark Kid mm. och liknande. Så alla de är tillbaka också. Plus att man har gjort, lagt till en ny sån. Och det är att Peach kopia är Daisy. Ah. Så de funkar exakt likadant men de ser olika ut. Mm. Nya karaktärerna är Linkling från Splatoon och Ridley från Metroid-spelen. Eh, riktigt häftigt. Mm. Alla amiibos på de karaktärer som är med i spelet går att använda här i också för att få lite nya grejer, kanske kläder och sånt där. Mm. Och att Gamecube-kontrollen är kompatibel med det nya spelet. Nice. Och sist är att vi fick ett datum 7 december 2018. Det här är ju rå hype, på. Det ska bli så jävla kul. Häftigt. Och det är egentligen det som var från Nintendo som var intressant. Det ja. var inte så mycket mer. Ja. Äh, jag antar att Crash uh, Insane Trilogy är att det kommer till Switch eller? Ja, precis. Ja. Det är exakt samma spel fast lite nedbantat grafik och så kommer det till Switch. Ja. E3 2018, vad tyckte du? Jo men jag är på det hela väldigt nöjd, faktiskt. Mm. My, mycket mer spel än vad jag trodde. Eller alltså än vad jag ändå hade tänkt mig innan. Det, man kände ju ändå så här att okej, okay, man kanske vet det mesta. Det, de, man hade ju Walmart-listan som dök upp där och läckte som satan. Och, ja, det, det kändes som att det var väldigt mycket läckt innan. Men de lyckades ju ändå överraska en ganska, ganska så hårt, i all, alla fall. De flesta mm. utav dem lyckades ju ändå släppa lyckades jag hålla tyst om det viktigaste om man säger så, eller åtminstone tillräckligt mycket för att få henne att bli hypad över någonting mm. eh, För mig var det, det var mediokert rakt igenom mm. De slösade jättemycket tid som jag sa tidigare Det var helt onödigt, jag hoppas de ändrade det till nästa år eh, ah, De visade mycket spel, det var inte mycket som tilltalade mig alls Många har jag sett förut och det de visade av de spelen sa inte någonting speciellt överhuvudtaget så för mig, det här året var bara mediokert. Jag har inte varit speciellt hype någon gång egentligen. Stora frågan, vilken konferens vann E3? Ja. Det var en bra fråga. Alltså, jag vet inte, man, man kommer ihåg de som gjorde det knäppast. Som till exempel, nu kommer jag inte bara ligger inte på tungan, men... Kon vad vad han då? hårdrockan Andrew WK. Ja, ah, precis. Vad var det? Bethesda va? Ja, ah, precis. Ah. Det, den kommer man ju komma ihåg en stund. Det kommer man ju absolut att göra för jag menar det var ändå det är ju jättekonstigt men när man väl fick hade de, hade de kunnat börjat med någonting först eller gjort någon presentation innan och sen släppt in dem och faktiskt ändå alltså få till det lite mer naturligt istället för bara pang på. Så hade ju det varit jävligt schysst. För det, det tyckte jag ändå mm. var... Det var ju en vettig tidsfördriv. En, en, en, ändå tycker jag. Jag tycker ändå det var det. För det är ändå bra musik. Så att, men... Mm. Så tycker jag väl ändå Microsoft är väl också helt okej. Okay, men, ja, men jag kan nog ge den till Bethesda faktiskt, tror jag. Jag gör nog det. Mm. För mig, precis. Jag tycker de tre starkaste var Bethesda, Playstation och Microsoft. Ja. Microsoft... Jag hade några spel som var intressanta för mig Aha. Men de visade ingenting från dem Som Halo och liknande mm, mm, De mm. hade dem där men de visade ingenting om det Så det försvann för mig Aha. Playstation hade ju Vad heter det Spelen jag är intresserad av mm. Allt sånt där Men med deras konferens Det var det här De bytte sal mitt i Som tog ut så jävla mycket på tiden Aha. Så därför följde de helt pladask för mig de kan inte vinna tack vare att de drog ut det. Hade de bara varit på en plats, då hade de vunnit. För då hade de hållit i, de hade kunnat köra på. Det här var bara drut på tiden, så var helt onödigt. Men visst fan var det Ubisoft var, gjorde det jävla, Är det de som gjorde det så jävla snyggt? För det var ju några som bara nu blandade ihop dem så jävla mycket också. För det var ju någon som bara ändå... No, en person ut på... Eller släpp trailern, ut, säg vad det är, säg när det kommer. Typ... 30-sekunders presentation av ett kliv av nästa trailer. Så gör de flesta. Alla kör ju mycket ja, så. Det ej, Microsoft. Jag, tyckte, jag håller med dig där. Det var ju fler av dem som drog ut på det mer än så. Jo, Ubisoft var ju sämst. De var ju de värsta. De, var, de i EA var ju helt vänlösa på det. Ja, vad fan var det? Var fan? Jag måste kolla Microsoft på gjorde det riktigt bra, men de hade också död tid. Ja, Microsoft jo. tycker jag gjorde det bäst. Ja, ja. Men ja. de som var för mig som gjorde det absolut bäst det är också Bethesda. Mm. Eh, visst, de drog också ut på tiden Alla drog ut på tiden det är ja. det. Men de drog ut det minst på tiden Och de hade intressanta grejer att hela tiden hade jag, Skulle jag bara säga en Så hade jag sagt Nartidag Nartidag vann tack vare det läste oss två Demonstrationen <laughs> ja. Men efter det så tappade Playstation jättemycket tid Och allting och De kom i sen i slutet Men hela däremellan var ju helt värdlöst Så jag håller med, att testa vann årets mm, mm. Eh, Vi hade inte så mycket mer att säga där Nej så, alla avsnitt hittar på bloggen abitonördes.blog.se. ni har också läst oss via Twitch tänkte jag läst via Facebook facebook.com slash och ni kan se oss live på Twitch twitch.tv slash och kolla in Youtube-kanalen nu på fredag kör vi ännu en och en abonnspelare tillsammans med Seum Speedrunners from Hell men tack så mycket för alla avsnitt så hörs vi nästa vecka igen ha det gött, hejdå